Bonjour! Bonjour! Buenas tijas! Buqis prias! Bonjour! Aqqqarno! Good Morgen! Aqqqshmargen! Good morning to you! <fie> mirë më nëgjesi dhe mirë zë geni ardhur në kryuvin e mëgjesit në Vale dhe Klab FM në 104. Edhe wow, uh, uh, uh, uh, uh, <laughs> në ekranin e Club TV mëngjes. Ua, jeri. Hello. Mëngjesi Eltin. Mëngjesi. Kush i kush janë ka? Edhe Olta, mëngjes. Ah, je i larg, je pak larg. Mëngjesi, mëngjesi. Mëngjesi, mëngjesi. Kemi edhe Lorin Terezin këtu. Mëngjesi, mëngjesi Lorin Terezi, si jeti? Je si bën? Mirë, mirë. Çfarë bërem brëm? Po, çka? Na tregot vërtetën. Pse nuk u takuat në mëngjes bashkë? U takuam në mëngjes bashkë. Po u takuam. Po prapë stërvoj. Jo, rrruhe. jo nuk nuk e pyeta. Për këtë emision. Do të, të thënie ne nuk flasim fare rrugës. Është Vërtet? Është kryer parkesiklesh me anën drejtën. Po pse nuk flisni? Po nuk duam. Po është ajo. Është duam të ju ruajmë për në emision nuk... të gjitha. Po e nxitimi të gjitha kuptojmë. <susikur> dhe ecin të heshtur. Duket sikur sigur diçka ka ndodhur mes nesh. Sigur jeni zënë, duket. Pastaj kur nxiton, po. Po lëri. Bajat edhe frymë, a? Po mban edhe frymë. A të vështë e rëmë rung... farë. Kje për asyush si bokësjer i bokërën? Pra ndaj di Lori i s'kujshur, të. I e... s'kujshur. E... E... E... Nuk më bërshet më e fërë më dadë. Qëtë, po... Qëtë shëtë përsh... Në fakt në flasim për të gjitha. Flasim për jetën. Unë i tregoj i gjëra. Nga... Nga shkora. Nga rini a ime. Lori oh. t'i gjonë. Zagundisht Lori t'i gjonë. Jam unë që... <laughs> La fosëm rr Jagojemi është premte, e përemtë, muzikën e zgjidhni ju, mos harroni sot është musikën, e përemtë dhe muzikën. E zgjidhni ju, zgjidhni ju. Çdo të thot se mund të kërkoni këngë që doni të dëgjoni sot mëngjes. E shpresojm të i bëni të mira. Mos ja fusni kot me muzikën, zgjidhni sa këngë bukurë në që të kënaqen uh, si stafi i radios se vetëm këtu edhe juve aty ku jeni dëgjim edhe pastaj, të tjerë pastaj. Çe po na dëgjojnë. Kështu që me përgjegjësi qytetare, si qytetar aktiv, zgjidhni këngë bukurë. Bol me apatin Bol bën me ne qartë duan Kta të Radios Kleve FM Ju e zinit muzikën është dhe premte 069 20 70 22 069 20 70 22 Por rimarim Radion Miqdashur <gjubi> <gjubi> Po Kjo një E dyta më përshot kemi disa tëftuar oh. Disa Pra, disa nja dy, ta. Pa, po, pa, dy disa. Mm. Dy disa. Dy <gjimmy> disa. Dy disa të ftuar në kryenin e mëqjesit, Gimi dhe Beni. Uh -huh. Por veçemësh, veçama. Po, pa, pa. pa. pa, pa. uh, Beni kush është? Po, Beni është Arben Derhemi. Ah, Ka okay. një shfaqje të re Arben, Arben Derhemi. Te re uh. Dario Fos. Ta. Mhm. Ku i luan ai të gjithë personazhet? Wow. Pa. Pa. Kjo është risi. Kjo është pak e lodhshme. Për Beni ne kanë fjalën. Ti luan të gjithë personazhet vetë. O, në vërë Po, edhe reagimi nga audinës është Prak k'y? Në filinë, oh, pasaj guptojnë që o, oh, ajo është Loya O, a, jo a, o, uh, uh, o, oh, o, o, o, o, o, o, oke okay. mm, mm, mm. Shë që edhëti në Dario Fock jo është tek uh, teatri te Teatri, te teatri eksperimentale eksperimental, okay. okay. Shë isha në më dyshja në të shë përstarja Shë isha e më dyshja në të kërstarja Shë ka që e më dyshja është Vetëm Budallaji nuk ka dyshime. Tah, kjo është e vërtetë. Kështu thon. Budallaji s'ka dyshim, s'dyshon asnjëherë, është është i bindur në idiotsinë vet. Po gjithsesi, kështu që këto janë gjërat për sot, edhe shumë të tjera. O jerë që jep. Kështu nuk na frymzoni që tani. Dekord, unë gjej. Atë le të dëgjojm frymzimin e Jerit, le të bëjmë edhe motin e Oltës mm. në klubin mm. e mëqjesit. Po në qikë si herë Po hajte në ndërët shumë Shemë thuar të amë bëjta në Shta të nëndë, shta të djetë Shta të djetë, ora, të imë regullë Qështë jebi? e jebi? Atërë, shpreja që unë kam zhërë Qështë e jebi? Go e ndërët shpreja që unë kam zhërët shpreja Go e ndërët shpreja Shërët shpreja Dhe ta. është kjo mm. Jam përgjegjës për atës që them unë Dhe jo për atës që kuptën Ajtë dhe njëri. Jam përqejgës për atë, po, jap. Jam përqejgës për atë që them un, jo për atë që kupton ti. Është çësia që jepet mësim në qysh në klasat e para kur je për komunikim për shemb. Ëh, mm. uh, çka bën me me perceptimin. Tah, e vërtetë. Që ajo që ti thua dhe ajo që kupton ti tjetri nuk është asnjëherë, asnjëherë njëta gjë. Sepse varet se nga vjen ky tjetri. Ky ka pasur tjera eksperjenca në jetë. Mm -hmm. Domethënë ti edhe një film e shikon këtu të flet. Si flet. E rëndësishme është të dygjosh fjallët mirë, se po i dygjove mirë fjallët, po atërë edhe të kuptosh pak më mirë Më mund të kuptosh më mirë, do mëndër, ideja është këtu të mund të kuptosh, po themi, 100% se kupton asë njerë, tjetërin, asë njerë, asë njerë E tjetë, edhe vetën shpësherë, nuk e kupton, 100% Këshu që varenë se sa përshqin të kupton, hmm. qështja është më së ta kuptosh 20% Othej mirë të 75-80 për ta përshëmull është është. Po kanë nga ata që janë 80% këtu, kështu që. Kështu që, se se pse e them unjeri? Pastaj vjen do interpretohet nga filtrat e tu. Ëh, uh -huh. ti do ta kuptosh, ashtu si jeri e shikon botën, kështu që nuk mund të jetë ajo që un them, gjithmonë ajo që ti kupton. Kështu që shoja ka drejt, por kjo është. Absolutisht po. Ëh, kemi oltën më matin, orëta e mëti tiepi. Po po, 11 gradë është në këtë moment e 15 është maksimalja dhe 99% janë shanset për shi. Dhe duket që sot do bëjë shi. Ndërkohë që fundjava paraqitet e mirë, 18 gradësh maksimale për nesër, 10 gradë minimale, vetëm 20% janë shanset për shi dhe të dielën 10 gradë minimale, 22 maksimale dhe 5% janë shanset për shi. Okay. Okay. Do kemi diell. Gaci ojta. Faleminderit. Rreth soda ultra si dysh statistike. Ku bënda vi? I bjem kështu si shko. 5% në, 10% në, 15% në. Asgjë s'kuptova. Mirë faleminderit edhe edhe. Asnjë, ajo të thjesht i dërgova unë si të njëjtaj. E di, dish me që kuptova, nuk do ketë qi. Kaq. Pastaj edhe ti fundi apo qësi për atë që thua ban. Tasim, po sigurisht. Unë thoj, so so nesër, nesër, so, ja. nesër pas nesër nuk do ket, sot do ket. Sot do ket nesër të pasnesër. Sa është, sa përqind është sot? Me 98. 98%. Po hap pas nesër, nesër pas nesër. 99%. Po javën do ket diell dhe pak pranverë. Edhe unë smor atë. Unë punoj me çhatër. Lori kisë marr çhatër sot mëjes. Unë kisha thënë edhe ditë më parë. Po, është vërtet e jotja. E shikoj, ja. Kusht më dëgjon fjalën. Bravo, bravo Lori. A do uni që shaman sadram po. Pa... Ështa jo ambrella kënga asaj Rianës. Unë sakrifikova. Uh, ma Lori më kruaj pak seriozisht. Ti jeni ju jeni në nënë River. Po Lori. Ështa ja këngë Rianës. Edhe një Lori këdoje këto. Urdhënë? Ambrellën e Rianës. Po, pa, ambrella. Patjetër. Po, okej, vërri tanim, pëse se vërri tanim? Kënë nga që e bërit famshme këtë drejtë E për këtër e pëse t'ar që është këtër vjetër, e? Po, ashtë këtë prezentimet i për këmër, e? Kallon një vit e i duke të vjetër, e? Shikon, ajo rianë atër e si shë kur kushi Si ajo rianë anë kishtë dhe me qindra Ata shirë rianë anë është di kushi Kur me kjo me këto flokot që bënë gjithë tasa atër e si Po, Jako e ke jeri vazhdo në koma Ta unë, për josh, për um, të kanë vajtë Kanë vajtë, vajtë Kanë drëshuar modellinë Me që duhet një qadrë me vete, 99% të dojtë Da shanset për shi sot, kërë që mos harroni Mos bërni si shbë i unë Unë e kam harruar qadrën për sot Me dashje ja. Me dashje Jako Shriana, këngaj që e bërit famshme Bashme, Jay-Z Umbrella Në klab e FM në 14 Shë premte, muzikën e zhjithni ju Mirë m Ray Ray manifest we little uh, miss us show me on the way you are Mirë se vini në klubin e mëngjesit në klub Family Indicator edhe në ekranin e Club TV-s. Do ta fusim kalendarin, kalendarin si e një mësimi lagës. Këto kalendare vetë sot. Mos i zgjandam gjëra të tjera, ishte pamundur atje se. Ishim shumë afër. Ishim shumë afër me gjëra tjetër po. Po, ashtu është. Ta kthenim uh, si program e regjistrim pastaj që në fillim më nda ishte pak arsye. Mos u shqetësoj. Ja, fare. Kalendarin e ditës së sotme. Tash kur ngjelen ndortalt. Jo, jo, s'ka, s'ka ndjenja alinie, konsulta me mua në fakt. Ora të dy bashkëfajtor. Jemi bashkë, to dy jemi bashkëfajtor. Mirë ngjësi, mirë se keni ardhur në klubin e mëqjesit në vallet e klub e Fem në 104 edhe në ekranin e Kapto Voz un jam Blendi live këtu bashkë me Oltën. Edhe Altinin me regjistrim, un jam me regjistrim. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Edhe un me regjistrim jam. Po, unë jam me regjistrim, regjistor. Më nda do lini ngjësi on me regjistrim, do ishte mirë për shkakun. Ta përgatisim. Ora është 8:00 dhe data është. Jo, jo, jo, shikoj mund të verisim ne. A do bën, bën me llogari, mund të po tullesh me laps dhe me letër, mund ta bësh, bësh në segmente, që ti bish ka vetëm pak nga ora 7 mishdashur, mishdashur, mishdashur, mishdashur, <laughs> mqesit, mqesit, më ish tash, kurse keni ardhur në kryeën mm, mm, e mësesit, gjëra të tilla domodin përqijshëm. Është sa mirë do ishte. Për shembull, nuk duhet vësh montin se montim, nga që duhet të jetë real. Pa, e bën, e bën me zomot. Parashikohet një afër para. Mund thua, por është gjëra që sot do të ketë mot, sigurisht do të bëj mot. Ende ti nuk e bën asnjëherë. Po nuk e bën asnjëherë, se çfarë lloj moti do të bëj? Do të ketë mot edhe për ditën e sotme, më ish tash. A, uh, dukej mm. moti për jashtë, është, është. Është mot. Është mot, fahr. Etjë, etjë, etjë. Po, detajet pak më vonë. Vetëm kush e de kalon atë. Kush do? Ai jemi këtu, ai mm, jemi fan. live vall. A po jemi të regjistruar? Ju skeini nga ta dini? Fikur. Nuk keni nga ta dini. A jam këtu puf, apo jam duke dëgjuar këtu. Tani në makinë duke shkuar në plazh diku. Aha. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Se ti po ju me saman. Ja pse nuk bëhet emisione me regjistër. Dobrë. Se ti ke sa ëndra koti. Gjithë emisionin në regjistrim po. Ëndra koti? Po çeshtrat e ëndrrave janë koti, ja. Po ç's'ky plazh këtu tani? Ëndrat nuk janë kot. Thuaja ieri. Thuaja. Po ti ishim diku tjetër pa punë. Ëndrat nuk janë kot. Thuaja. Yes, yes. Thuaja ieri so. Po shkojë mbakë. Nuk e dia, janë Jam duke kërkuar në ndjesë njëgosisht Për qëfar? Qërë andodhë? Për ignorancë në time Wow Nëjse Kalaja e bashtovës Pag Bashtovës, po Këm qënë? Ja, qënë? Për qësë kam qënë, për kam të shuar dhe kam parë fota Nga gushë pletur të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Aje normal po, e jeta po normal. Kalon makina pra. Kalon. Se po shikoj atëk, tek, tek peshkupa u i këta, por kala e Bashkovës ndodhet është kala e shekullit 15, në fakt. Mm -hmm. Është ndodhet diku 3-4 km larg derisë shkumbinit. Mm -hmm. Atje në zonën e Divjakës, jo larg nga Divjaka dhe laguna e Karabastas nuk është e largjë atje. Mm -hmm. po, është një kalë, është e mrekullueshme. Mm me tipit mm -hmm. venecian mm -hmm. me ato bedena ashtu, shumë e bukur, shumë e bukur. Ëh që unë sasedia që ishte atje. Prandaj po thoshën diës për njëra, më po është një nga vendet për të vizituar, më që Ke shkuar ti? Po jo, jam në zonë. Do shkosh ti? Do doja të shkoja, ndoshta shkoj këtë fundjavë, pse jo? Shko, ko e mirë ashtu. Mm. Sa larg mund të jetë? Po s'është larg, në Divjakë. Po Divjaka hol. Teksa Divjakës pesha më. Ja, rreth orë më shumë. Domethën merr merr shkon nga Kolëngi. Si shkohet nga golemi në Unë kam një problem që nuk jam do të më. Është problemi i Jerit, po. Besoj që jendet Kollajse Shqipëria. Është Kollajd për ty gjeta. Ka bën edhe një një, do të thënë kaqto është e bukur sepse mund të shikosh dy gjëra, nëse shkon atje. Mund të shikosh lagunën uh -huh. e Karavastanc ku tani dim që kanë edhe edhe, çfarë quajmë këto? A pasojtë, jo, pelikanin po apo? Po, pa, pa, se ka, ka, ka ki, flamingo. Flamingo, flamingo po. Kanard de flamingo tani. Uh, Edhe edhe sigurisht që laguna është mrekulli për tu parë, por edhe kjo është është një vend për tu vizituar. Mhm. Uh -huh. Kalaja Bashkhovsja, pak informacion uh -huh. për atë që janë duke na dëgjuar tani, thot Kalaja Bashkhovs ngrihet pranë shtantit të Bashkhovs në një distancë prej 3-4 kilometrash në veri të gryk derdjes së lumit Skumbin. Qosia bashndues nduar në shequllin e 15 dhe u ka shërbyer venetianëve, zona e Bashkhovs është përmendur si një port lumor në Skumbin. Si dhe një qender e eksportit të drithrave Kalaja ka trajt 4 këndore me për masa 610 me 90 metra Pjesa për endimore e saj është rindërtuar në shekullin e 18 Rëthinat e saj kanë betur të plota dhe sot rruet si një monument kërture nga shtetit shqiptar Nuk e ka humbur atë konturin e vetë Brenda është një fush me barë Edo mëndën 610 me 90 ka është një brinjët e saj po, Dhe ka hapsir për një parkim në në tokësor oh, yeah. në Kalaja Pa, po, me dojnë atë një A kam bërë këtë afundis, kanë lodrash. Por edhe rruga për të shkuar është interesante, pa. Pa, pa, është shumë e bukur. Po, do të bë di, nëse dikush është është që e një mirë. ë uh, zonën e rrugën Brazi. Na tregoi pak se un kam kam një çejf. Po, mund të përhesi, me faktë, unë di një mikë unë ti në Belinon që shkon bën videoklipa ati Ola, një një Belino dhe unë E njëre ti? Unë e kam gjithmon në qantë A, oke Në Belinon në qantë Jo, jo, unë e kam dhe Belinon shkon për të Qa përnë kjo Belinon? A i gjithmon shkon të kallar Belinon në qantë Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Po shkonqi pra shkon. Ka drejtolet ashtu nga shkonqi te Kalaja. Edhe un nga Bele kam dëgjuar. Shkojn per foto a, dhe per videoklipe. Po, nuk sa. Po mirë, la plusim Bele on atë. Mm -hmm. Por uh, kam ushtiminum se është kthesa atje ku është rreth rotullimi që thot Divjak Post, edhe, në rrugën kontare për Vlorë. Edhe fshati që mban të njëjtin emër. Bashthov. Okej, mirë, bova për Bashthovën sot. Flaskim për fshat tjetër më ishën. <laughs> Tirana? Fshati <laughs> <laughs> Jonimad. Diciem Sigom, le të le të bëjmë, le të bëjmë, leta bëjmë që jemi Servati 726 uhum. dhe i bëjmë edhe edhe kalendarin historik edhe të gjitha gjërat e tjera, por më parë, le të bëjmë një pyetje nga ato niteti, ju e dini, ka patur ka patur vez në Kuvendje. Ëh. Uh... Po thosë xalorit rrugës se ne tflasim, flasim flasim. Unë jam pro që deputetët të lejohet të sillin vez në Kuvendhje. Deb... Është në fund varë deputetit të Shqipërisë ora. Sure. Si mund të injësh vezët ja ti? Unë jam pro që deputetët mund të mbajnë edhe pula. Fillojnë mbajnë pula atje. Kërk kërk kërkë si thua, si thua të pulave ajeri. Pa, tik so, tik t tik t tik t tik tik tik. Gjithë secili ka formën ane, une, ben, pa. e vet. Ke pulat të tua. Jo gjithë, por ka demudet janë shatar <laughs> për shkakun. Ata mund i mbajnë. Dhe nuk bëjnë dot po pa pula. Po. Sa silli ndez? Ah, kjo është shumë <laughs> e bukur. Vetëm një gjel, lutem. Një gjelë për grupë A, është to um, Letë përmi pjo e dhe nga aktualiteti, bra Miq Zonja dhe zotrin E kanë qëajtur krye ministrin tje Në kuvend Por Kanë qëajtur dy meshkuj uh -huh. uh, Kanë qëajtur tre vetë Po them Tartë. Vetëm një ka patur Shënjestrën e duhur që në fakt të agudasë, mm -hmm. me i top letre, Ta, një me vezë, vetëm një kush ka pasu shënjestrën e duhur që të agudasë. Tjerët, o zotë që... sa keshë... Së këshim bër së tërvitja. Së këshim bër sërvitja. <laughs> Ma të da i që i rame hej. top letre dhe së si mëra një vezë. Përse nuk, nuk marrin dhe këtë pjesa tjetër? Këta këshedi ministrëve, që anurur gjithë këshu, Po, papa nuk lejoja. A ta vezë, bërt një kontroll. Atë marrin me këta, që të kthejmë këta me vezë. E bëu qe ishte. Po, po, po, po, po. Bën një lufte vezë. Haçat vet. Asa bukur. Asa s'kam. Si që mund të skan imagjinat fare. Vet po si shkon mund të imagjinat fare. Nxirni vezën tuaj orë. Ku i keni vezën tuaj? Ju më ngonë me dishtiz që vezë. Desa me vezë. Po, vezë lufohet me vezë. Në vërtet. U imagjinoj. Fillon me vezë, përfundon me kobur. Ai so. Patata. Ta fillojm një herë, pastaj çojm si. Do të shkojm në Gjiprisë. Çohet ai. Jo asta. Tash gju. Mitra los vezës. Tre los vezës. E buaj. Izegon na zgja. M'u bë gati mitra los vezën e saj ata. Gati është. A është? Po çollën në njëra me clutch brenda. Sesioni ka mbyllur. Sesioni ka mbyllur. fara del uh, e kem rasysh Ilir Meta e ket tek te, uh, njeriu me shenj mm. fund faresin a fundit mm. <laughs> sa i gjë shtuar qeverit domethënë që ka plasur kjo që e mbju seancën edhe edhe ngrihet Ilir Meta nga se ka pozicion më të qartë se qeverit ai vetë na neysa okay zojësh so të çuti Se, se ne e themi shu për shaka, por Gjithë uh, shka mund të ndodhë dhe shku vendin Shqipëris Tararara, dë në <laughs> -a, o, o, a, në në në në Në në në në në në, me pistoletën në të qantë Dë në në në në A, apo me vezën në të qantë Ok, këtejme pas pak Tani do të qojmë një kënë, kjo është If I Could Change Your Mind Nga Heyn Basaj dhe kalendarin historik për datër njëzëzët e gjanë shkurt Dhe më tutje, Ana Grama në klubin e mqesim një mqes, muzikën e zgjidni ju sot është e prem të 7.30. Take me back to Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1797, Banka e Anglisë për herë të parë paraqiti monedhat 1 dhe 2 funte. Në vitin 1802, erdhi në jetë shkrimtari francez Victor Hugo. Në vitin 1815, Napoleon Bonaparte u haratis nga ishulli i Elbës, aty filloi pushtimin e dytë të Francës. Në vitë i 1828, u shpallë Republika e Dytë Franceza. Në vitë i 1870, u hapë metroja e parë në New York City. Në vitë i 1930, New York City installojë për herë të parë semaforët në rrugë. Në vitin 1952, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Winston Churchill deklaroi se kombi i ti tij ka bombë atomike. Në vitin 1954, erdhi në jetë politikani turk Recep Tayyip Erdogan. Në vitin 1965, këngëtari Jimi Page u nxorri në, në treg këngën e tij "Sex Satisfies". Në vitin 1970, grupi The Beatles nxorën në, në tregun amerikan albumin me titull "Beatles Again". Në vitin 1990-të Tim Burns Lee paracit i shpletuesi në partë interneti të i quajtur World Wide Web. Në vitin 1998, një juri nga Teksasi hodhi poshti pa di me vlerën njëm 10 milion dolar që kishtë ngritur një fermer nga Teksasi, i cili fajsoj Oprah Winfrey më për rënit të të të shmimeve, pasja jo komentoj në emision për së mundin e lopës të të shmondër. Në vitin 2002, doli në treg albumi i treti këngtares Alanis Morissette me titull Under Rags Sweat. This is Club FM 100.4 Hello Guten Morgen Warum nicht eine Sahnegramen Any got a reunion oh. oh. oh. oh. oh. after the deepness <laughs> of men in Club Nemesis <laughs> Ana Grama në klubin e mëngjesit Ana Grama Melisa <polishing making sequences> hmm. huh? Melisa <sparked> Ruzir <scrub> O oh, Hello Kjo është ana grama për sot për you dhe ne M E L I S A R U Z I R Melisa Ruzir anagrama Tar tararam 069 Ta 207222 -tarara. dërgon Ta mesazhet tuaja. Çfarë do t'luaj Molta? Për një orë nga Prime Emojis. Thank you Molta. Për një orë nga Prime Emojis miqdashur, duhet të rivendosni gërmat në këtë fjalë. Në mënyrë që t'i jep një kuptim mm. Melisa Ruzir Tararara Tararara Në auto me fareme të M-E-L-I-S-A R-U-Z-I-R yeah. Melisa Ruzir Tamdara M-m-m-m -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mm mm mm mm mm mm mm mm stado moj dot Okidoki Doregon Kyudo yoki Tiririri Tararara Nararara Ade sot nuk siglen siniu 070 2070 222 0669 2070 222 mi dashur ose kam shuar akoma un, akoma s'e basho shuar. Sot muzikën e zgjidhni. Oh, yeah. Do da do da vëni status edhe tek facer në Facebook në mënyrë që ju të mund të zgjidhni. Zgjidhni muzikën. E. <tër> uh, uh, nuk e di po kam një mesazh nga Rovena. Por dor Rovena. <tër> Dena thot jam gati për një provim histori, ju jo lutem një këngë inkurajuese për degën e filozofisë. Më për <syrëgist> të ndihmuar një këngë. Një këngë e Nizorëne, vërtetë një këngë inkurajuese jtë tan kur ajo jam për provë. Ne mm. mm. mm. kemi një kurajëse për kushishin Dekar i filozofi i Salvatore Giovani, në Elbasan. Poi bie për Venë na shka Tirana. Ai di se do të jep një mesazh këtu me tunel ndoshta. <laughs> po nuk e di pra hën. Çfar çfarë këngë ti? Një këngë. Po ajë vetë mendoim tash i harë të tha hedh kush këna dhe do përgjigjet ne do përgjigjemi. Ta mendoim. Ne do mendoim, ne do mendoim Rovena do të themi, do të shkruajmë. Do ta vëmë. Për një këngë inkurajuese. Uh, uh, po ku t'nia? Uh, uh, uh, uh. Aman mos na vër kësu major laser. Ne gjithë jvem gjithmonë. Se vëmë vëmë këngë që vëmë gjithmonë, qe... e ke parasysh? Noi teenagers, i vëmë skirt. Por këtë radhë ke për <clears throat> këngën inkurajuese, duhet të jetë një këngë. Si thua se suasa, e ndam me me rock indian, po. Po, po. Mm -hmm. S'ja vëmë dot sot. Jo, ja, jo, ja, nuk e vëmë dot natën tani, po. Për kështu nga këto epike, nuk flit, nuk bëhet fjalë epike. Fol fol komedileri. Por ti rritur, ti i rritur themon Altin, si e thua? Kjo është të përën Grains Fallen 2 Fallen 3 Rovena Sukcesa Sukcesen provimin e historisë, Rovena Ja, t'i qërën, t'i qërët të pëmë? Një këng që t'u e t'i pëmë në Rovenën, me që është provimin historie Pa, në I pëmë një këng nga Pompej A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a Si, Tos, se kështia si është mjaftueshëm inkurajoese për Ovenën. Është, është mendoj që është mjaftueshëm inkurajoese për Ovenën dhe edhe për të tjerë madje. Po nuk e ndihmon, themi vëm një mund, mjë vë mjë tjetër Pompey, pra Pompey. Le të na thotë. Është, është provim inkurajojon fundja në i vëm një tjetër. Na shkruaj Rovena edhe. Pastaj të vëm një këngë. Kemi kemi Pompey, kemi dy round, kemi zakëm kështu. El Pollonin. El Asanin, etjer, etjer, etjer. Mirë, jau është tani për Ovenën. Më shega provimin e historisë, urojmë të dalësh qelçyeshëm ti veç e të tjerët, Pompeii. Këta vefem 104. Close your eyes. you know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 Nuk nuk i duan për momentin, por Olta ka para lajmëruar se sot do të jetë një ditë për çadra dhe shanset për shi dhe shanset për shi do jenë uh, shanse 99% apo. Ja, wow. 90. Oh. Ja qubie oh. pika e parë. Kujdes. Oh, bo. Kolejiu, mëngjesi. Atëre. Ehm, mm uh, anagrama për ditën e sotme Mish Dashur ka nevojë për pak uh, ndihmë nga ana ime. Melissa Ruzir, Mhm. Mm Me Lisa Ruzir, edhipse është... Edhipse... Pse bëjt e mështirë? Përsham. Sepse kjo fjalë... Ka... Nuk është si gjithë të tjere. Kur i renditë si shduhet gërmat. Janë dy gërma... Që dëmën një gërmë përshë rritë e dy herë. Dy herë. Por nuk formon rë. Pa. Pa. To dy rëtë rinë bashkë. Rinë bashkë. E vërdetë. Më falni. Dy rr rrin bashk, por nuk formojnë rr. Ose okay. formimi i dy fjalëve, uhm, -huh. ku rr-të qelojnë bashk, por nuk bashkohen në rr. Kështu që kjo mund të hyngë trojë. Pra janë dy r që rrin ngjitur njëra me tjetrën, por mm. që nuk formojnë rr në këtë rast. Sepse mu aty fjala e parë dhe fjala Doma fjala e parë mbaron me r dhe fjala e dytë fillon me r. Mhm. Mm Okej. Okay. Në këtë fjalë të përbër. Okej? Okay? Në rregull. Melisa Ruzir. Mm -hmm. Melisa Ruzir. Të mm -hmm. të mendoj që ju kam ndihmuar apo jo? Apo jo, antar. Shumë. Apo jo, Olta? Shumë, shumë, shumë Fol, pra, fol, shum, fol, shum, fol Në duhet pra Olta një shumë dhe fortë Nduhet një një reagimë Një rzorë reagim, A e pa, guptaj Në falimderit që mdrejtojsh, të falimderit lutem, Të lutëm, të lutëm Cilat janë shprejt e reja Apo fjallet e zhargonit që nuk i duroni dot është një pjyriti që kam vendosur në faqen të tonë në klubin e mqesit Sa po e kam vendosur Tek uh, facebook.com praksion në klubin e mqesit Facebook.com Shumë shumë në shkollë atje. Ka, e kam pasur se ushka, dalin vazhdimisht zargonin prodhon. Fjalë të reja ose Dushin ose fjalë të tjera që fillojnë edhe edhe hyn në mod dhe përdoren. Ëh, uh. ah, si thotë dikush atë me tik petlla? Me tik fare. Ka tik petlla. Ka tik fare. Por ne nuk e njohim se pak e nga pak po rritemi dhe ne. Ne nuk e njohim gjuhën po, që flasin këta Gimnazi sot për shkak. E vërtetë. Ne petullat vetëm vetëm i kemi ngrën. Po, nuk dim se si ikën, ku ikën. Ma hoqë zarin olta, pusho. Oh, <laughs> pusho. A ke shënjë tjetër nga no, zargoni i këtij? Ne kemi loz me zara, nuk dim se. Se nuk si është, të, nuk më duket edhe aq e bukur. Po, çfarë janë shprehje a fjalë të zargonit të përditshëm? Nuk do të kemi tendë të mëshruam, por që nuk i duroni dot. E ju besdisi. Kështu që, që mendoni për tojë na shkruani sot. <mysim> Qëkar përdojri njështë në zhargon? <mysim> që ndoshtë e vërë... Va... E dini qëmar? Ndoshtë e kam të ndërë tjetër këtë po Nëse për sërgjës orta Më, më, më ndalohë pasaj pa, pa, të Në të të të u bërë i biznis shumë dhendit Por kjo fjalla Ose mbë jemëri i papar mm. I papam I papam, i papar, i paparë I paparë Më më i papam se i paparë I paparë, i paparë <mysim> bre A ishtë i paparë Po t'jesh në juk lindi, jesh i Po t'esht t'u ndirën është ideja, I papar më Kur e uh, jam këtër në Shqipëri, par 8 vjetër Ishte fjale që thonin gjithë Dhtosht që t'qanin televizor edhe të gjithë Po më ndën nga qanin pëse... I, i, I papar, i papar, i papar, i papar, i papar, të shëtë Orre, kam do i, i bjeemer t'jeter që u asht Shqipe Që tu asht... ishte i bukur, ishte i shishëm Ishte i madh, madhështor I Ishte këqyër, këtë u nëse që farë Zhtë gjithë d <laughs> Edhe pallati ishte i papar, edhe liçeni i papar, edhe plazhi i papar. Dhe bukuraj se te gjitha i shohim. Makina ishte e papame. E papame. E papame, domethën çdo gjë, çdo gjë. Mund të ishte pap, po ishte pap. Haj, mund të ishte një femër e papame. Mund të ishte një plazh, ishte i papam. Makinë ishte i papame. Groshe, papam. e papame. Tas me grosh, i papam, i papam me grosh, i papam. papam. papam. Domethën edhe të shoqëri, një sekondë mulla, ej, po ju keni keni reduktuar gjuhën me një mbiemër vetëm. Gjithçka përshkruhet me një një fjalë. Është papam. Edhe, edhe, edhe, do uh, uh, uh, uh, më dhënë, më dukë se, e tani nuk përtorit ma, a shumë sa Sa më parë Sa, për parë atet uh, vjetëve të gjithë Ishtë të un, filime Unë erdha këtu, mbas, mbas videve të emigrimit Edhe ju gjitha duke dhe një papam, papam, papam I papam, papam, papam, papam, papam E ma, ma prise shumë beshin uh, Ka rën përtorimi saj Ka kaluar, ka, ka, ka tjera Kanë hërë të tjera përthuar kjo fjell? Apo ja? O, oh, ku të gjëmë të një nuk e di. Ës bëri pa shifshëm. I pa, anësi pa shifshëm ka qenë edhe edhe atë. Po ideja është që që e varfron gjuhën sepse ti s'përdor asinjë tjetër përveç asaj. Gjëjë pa pamplaq. E pa pamplaq. Jo. Ehm, so. um, supra. Se mos kurse lezon. Se a, pasaj duhet vjen edhe formimi nga televizori edhe paleve në, në radio që kemi gjuhën vegl pune, nuk do na falë. Po vëra. Sigur thoni për çdo gjë që e papam, papam bla, papam. E like papam, no më rrecet pesë, Laj Kuzari. E papam, Laj Kuzari, më rrecet papam. Për shembull, uh, kur më thasin mer plak, thotë uh, Orgesin. Kam 25 vjeç më. Thotë uh, Orgesin, kanë thënë. O skiftern thotë uh, Erindi është uh, shumë fyese sepse promovojnë një fenomen shumë negativ. O Erind, të lutem, nëse mundesh, uh, do doja pak më shumë sqarim si nga ty sepse jam uh, Ja më një rand mm. në këtë. Mm. Tash ja unë digjo, skifter. Skifter. Pa, e dij skiftera, para e përdorim për këtë çunë aderim, por nuk e di se çfarë uh, skiftera, skiftera, më duket a janë hajduta skiftera? Kanë veshin se po. Se kush e kam kuptuar? Mm. Ja, skiftera unë shvekam kuptuar. Pa. Pa, e shumë tutesh nat Andre, skifteris vëllamen e zogut kështu. Po, <laughs> po, si e kanë bër kështu. O skifter. Po, po. Po se thuat, skifteri thonn sa vande. Fjalim kisha një fjalë, ju të mërzit. Leren Aldini ndashin. Aldini. Jo, ka... më thon drejtën skam. Nuk ka. Nuk shqetësohen. Ja. Unë shoh vetëm ja. tim. Pra, nuk i dëgjoj fare Aldini. Aldi. Cilat shpreh? <laughs> Cilat shpreh, apo fjalë të zhargonit të përditshëm, nuk i dëuroni dot. Mund të na shkruani për këto 069 20 70 222, 069 20 70 222. Bëm edhe një pyetje nga aktualiteti, vetëm njëra kishte shënjestrën, një Albina Deda. Bravo, Bravo. Albina Deda. Po. Bravo. Vetëm kush e ka gjetur? E ka që gjithë shprejsa 028 Më në në në fiton 2 bileta për në Cineplex Tiri Tëm tëra Tiri Më më Më Më mund t'i kështë gjithë edhe Grej Ministri Albinet Më mund t'i kështë kësir Po Ma t'i jonë thëmë t'i kështë të vajtur Afra t'i a parë T'i kështë gjithë me një fa Ja një shprej që meri në dërmenë t'an i Alti në duke parë ty Dukë i majhënuar Grej Ministri që të qohat Ja çalgoj. A do. Ose ballo. Ta çalgoj. Ta çalgoj. Ne, është shumë e vjetër kjo. Ta çalgoj. Çk. Ai. Kjo është shumë tot. Ai jo. Ta çalgoj. Ej, djom. Um. Ja, kjo është dita kur mundi të dëgjoni këto radio, se zakonisht nuk thon. Po sot. Sot jemi duke folur për këto, si një, po, si një asht as temë bisede, prandaj. Kjo një dhe e, e tjetëra është një pyeti që më duha të bëjtë Ka shen një foto, në fakt, e cila është shpërndarë një që është në rrjetës sociale Kjo mm. një foto është? U karën topi alëtin gjatë ndeshjes, është ndeshje e futbolit, zyrtare në Shqipëri Pa Karën topi në lumë Wow Po Ka lumi. fusha e futbolit, ku luaj Dhe që që qëtari katërt ndeshjes <laughs> ka, ka hyrë në lumë, <laughs> ka marë topi Kjo në topi kë pasi? Jo më ja. Ju bëdohem. Pyetja është nga cila ndeshje? Në cilën ndeshje kanë ndodhur kjo? Është është për hapur dhe në rritje sociale. Ishte top tjetër? Ja, sa pra, duket. Ra topin lum dhe gjyqtari e ka kap. Gjyqtari ka shu kap i topin. Mësh. Për ndeshjen e shpreha, më mirë thjes se sa gjyqtari katër. katër, i katërt. Po. Gjyqtari i katërt është ai në fund i fvarë. Ai shkreti. Po, ai shkreti. Po, pa lum. Po, është vërtet më blende. Po, është kur dhe Disa ka çogurë. Disë verë do ishte pak më. Isha do 3 javë, 3 javë në janar, ieri që bëndë ato. Ati e po. Ishte diell. Ati e po. Vazhdoi xfuden. E do po. të shoqëtarë ban ta çagoni. 22 me zargon të çmtuar. 069207022. Na shkruan iskiftera. Oh po. Janë pak të zënë për momentin. Cila janë sprayet area? të dalin të fjalorit të zargonit no, pemthem të cilat pez o karnar sot ju lutem këngën uno di quei giorni tot ildan nuk e di ky kledis se kupton këtë fjalën sot cilën pemthem pemthem po është e vjetër pemthem e vjetër është pemthem është pem pem me një që ti pema prezanton besoja koma është ajo është është përdoret përdoret përdoret po kaq kjo ka qen kur ne ishim po kur ne ishim adoleshent adoleshent tanze Atëherë s'ndukaj ai shëmtut. Keni pas gojave. Ai ishte ish, ish jona. O katna. Katna. Katna. Mirë, faleminderit. Dëgjojmë një anë tjetër të lajmeve miqdan shumë më parë, do të vi kjo këngë është The Flood nga Take That, kërkesë muzikore. Përmbytja e përkthyer shqip. Oi për Kështu, bra, 7, 5, më. Çfarë bra? Ës tani 7:56. Mirëmëngjesi you forever at the start of what ever Mjështë të këni ardhur në krybin e mjështë është të një 88 minutë dhe së vë të gjuhat nga Sia Shandelier Shandani është këngë e përzjedhur nga ju Sot muzikën e zjithin ju në krybin e mjështë Në klab e FM në 104 06-29-27-122 është nëmëri telefonit për të kërkuar muzikë Dhe da e merë një përgjësit si të gjuhat dhe zjithin këngë të mira Falimin deri, deri, dani Keni shkë Uh, ka shkëlqyer edhe me zgjidhjen e anagramës melisa ruzir është surrealizmi surrealizmi brava. është entela 337 me anë numri fiton orën nga primi muaches entela me 337 mm -hmm. në fund të numrit tepër e vështirë nuk e di si e kanë dal surrealizmi edhe ieri u thye para ksëna pa, realitetes ja më të bësh ajo pra dy r që uh -huh. vendosen bashkë por nuk formojnë një r rënda unikam dark sur realizmi melisa ruzir sur realizmi ti ririm bravo u shofsivele këmbë ball dërgoj me një pyetje për ju mish dashur e pyetja është cilat janë ato shprehje a fjalë të reja të zhargonit të cilat nuk i duroni dot ëh uh -huh. ergysi thot kur mos rasin lal lal nuk e duran dot falal <laughs> I kam besuar më vonë ka dy, fak, ka Lal dhe Lali. Ëm Lali dhe ç'o bëhet Lal. Ëm ëm ëm. Ëm Lale. Mm, mm, mm, mm. <laughs> lale. Po është edhe Lale po sot. Po. O Pabuks. O Pabuks. O Veremli. O Zdroms. O Zdroms. Ojojoj. Pabuks, Veremli dhe Zdroms. Vallhall, sa po leqsojn as vetë nuk po e kupton. Vërtetë? Vallai. Skajëto vetë. Dala. Vallai. Vallai. Ë da kjo është. Vallahi. Vallahi. Vallahi. Mira nga. Po është vërtet. Mhm, mm mund na shkruani te për këto. Shprehje edhe fjalë xhargonit që nuk i duroni dot, ju bezdisin, ju racarojnë, shkruajini sot në klubin e mëmësit. Atëre. Ëm, um, mbas së pact do kemi këtu Agim Baçën, kritikën letrare, do flasim për një libër që sapo është botuar në Shqip nga Javier Marias. Ky besohet duhet të jetë uh, Amerikë, uh, nga Amerika Latinë? Është uh, spanjoll. Spanjoll. Okay. Tam. Njën e këtët dy e do të fratë. Ndë gëtej, Javier. Javier i filozofit mm. Huljan Marias. Ja. -hmm, mm -hmm. Javier. Dhe i shkrim të ares Dolores Franco Javir. Marena. I të li ka lindu në Madrid në datën 27 torë 1951. Fëmirin ishtë danshur të kaloj në mërgim në Shëba a përshkartë për, për planseve politiket të taldit, të aldit, të cilit ju ndalua dhe më simdhënja në universitet pavarësish se ishte antar i akademis mbretëroret Spanjës. Pas këtimit në Spajnë, Marjas baroj studimet për letërsi në Universitetin e Komplutenses dhe më pasu zhvendos për 2 vjet në Londër ku dhe letërsi spajnjolle në Oxford për të njësur më pasi jetën e shkrimtarit profesionist. Në vidin 2006, si jati dikur edhe a jubë Antari, Akademisë mbretëroret Spajnës, dhe shfituësi shumë të shmimeve letrare në Spajnë dhe në botë, kjo qëhet Nesër në betej me ndo për mua. Mm -hmm. Nesër në betej me ndo për mua diber shumë i vlerësuar i pothuaj tani më në Shqip nga Javier Marías do flasim pak me Gimin, pak më vonë për këtë. Ëm kemi një zot për gjumër miq dashur. Është personazhi Altini ka ndryshuar në mënyrë që ne ta dëgjojmë por ta kemi vështirë ta kuptojmë se ku ti përket ky z. Kjo është loja i jepi Altin. I jep jo Dermand. Për një shprehje që na e kam thonë se zgvoldi, hapi rrugën budallait, e ke djuptësh mradëti. Ah. E ligjojme dhe njëherë, të lutëm? Ka një shpreja që nga e kam thëm që e zvogli, hapë i rrugën Budavajte, këtë gjukë të shprejëte? Um, me thëmë të rejtë në alë tim, nga vetë, nga, nga, nga fjalët, jo nga zëri, leqën nga zëri i kuptohet, por... Ha, ha. por <laughs> uh, <laughs> nuk është farë dhe gësterë. Por edhe si kur një grua ta kështë të thëmë, në vëndë të këti prapë të dhoshim kë, kërë. Ky e ka thëmë, sepse është, është forma, forma. Mm -hmm. L Forma dhe përmbajtja Atere Kush është kjë? 069 20 70 22 067 29 20 70 22 uhum. Nesër është... Qa ka lalë nesër? E shtun. E shtun. Pa, nesër është tunë Po, nesër është tunë është data 27, apo jo? Sot është tam. 26 tam. Nesër është dita e hapur të kë Hospitality and Tourism Academy Nga ora 10 dhe në orën 13 djetë Dernor 1 të dregës, nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 1 të drekës tek Hospitality and Tourism Academy, zhvillohet ditë e hapur ku do të kët leksionet e hapura nga trajnerët për bar, për restorant dhe për recepsion. Hyrja është e lirë dhe pa pagesë dhe pjesëmarrësit do të kenë mundësi përveçse që dëgjojnë leksionet, edhe të konsultohen për mundësitë e rritjes profesionale, tregun e punës dhe për mundësitë që akademia u krijon duke ndërmjetësuar për vende pune. Ndër të tjera, vetëm për regjistrimin të kësaj dite do të ofrohen çmime preferenciale. Prandaj nëse Keni ndërmend që të nisni një karrierë për vërtetë në recepsion, në barista. Në formë barista barist për vërtetë, mm -hmm. të dish të miksosh ato pije apo për restorantin. Altin është një mundësi për ty, Alta. Është një mundësi edhe për ty, Alta, <laughs> me qira fjalë. Për mua po apo? Për konfirmimin e pjesëmarrjes duhet të merrni në telefon 068 204000. Është shumë i thjeshtë numri. 068 204000 dhe mund të Rezervoni atje, nga ora 10 pra Dere në orë një nesër Lekcione do t'jen praktik në bar Në vëthën do t'përvoni të bëni vet koktele Në dhe në restorant, pasaj do t'ket Lekcione praktike dhe, dhe teorike mm -hmm. Të kombinuar a bashk Të kë Hospitality and Tourism Academy Nesër Kështë shkoni shkoni Nga pran është mundësia për ta njohur uh, Këtë shkollë profesionale mm -hmm. Ju a thamë dhe këta Ju a thamë dhe këta Ndonëse si nuk e thua më pasaj. E bëre Lalkë. Po. Ë, uh, Olta, përdor. Cila ka qenë ndeshja ku topi ran lum? Skraparri Orikumi. Bravo. Oo. Oh. Bravo. E ka gjetur ikena 3-1-3, mbaro numrin fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo. Skraparri Orikumi ishte ndeshja, topi ran lum. Ky është Skarpalli besoj, ky që ohot. Ai që gjuhti topin ishte Skarpalli. Ai që gjuajti topin. Ai që gjuajti. E përfundoi në lum. A se ti, ky tjetri ishte Osumali. <laughs> Orikumi, mordi, <laughs> o s'u malik Orikumi Qatë do me të me këtë? Orikumi O Derman okay. ori ori <laughs> O Derman der Në është një nga fjallët që thotë 7-2-0 Derman është mm -hmm. fjallët <laughs> Tebelenës o Gjiro Kastrite Nuk duroj tëtë, kur më thonë O Qofte, edhepse si jam shumë ishëndosh O Qofte! qofte. <laughs> përra, edhepse si jam shumë, eshëndosh Eshëndosh, eshëndosh, eshëndosh. një bje përra, është vajzë E të mërshme Qdo të, të thotë Daku? Këtë daku blendin oltam thon. Daku është një shprehje është është shpreje dasha mirse, mm. dhe, dhe e një shprehje dashamirse. Ëh. Edhe dhe si thua mishor. Po shkurtimi i fjalës doktor është daku? Jo, <laughs> jo. Ja, ja. Shkurtimi i fjalës doktor është, është dok. Ës dok. Okay. Hey doc. What's up doc? Don't uh bugz bani qit uh, uh, kos. Por uh, daku është është me dashamirsi. Okej, okay, mirë, shkojmë në pak u picitet do të gjojmë pasaj këngë mishdashur e radhës dhe jetë Rock the Night nga Europe. Rock the night, rock the night, nga Europe Mirës se keni ardhur në krybin e mqesi dore në 7.8 e 22 minuta Ej, duhet qatër me vete sot, është dit kur do t'pikoj si shenall e mron Ollë taktun në Klab FM, në i qinë bikater që una dhe goca kemi edhe për sot si zot premte Mi këntonë zotin Agim Baci, kritik letrarë edhe gimi, mirë mqesi Mirës se kërda Përësim ki pas një avë të paharruëshme A, a, a, a, a, papam. Papam. Sot po flasim për për fjalë zhergonit, ë, cilat nuk i durojmë dot. Kështu që mirë se erdhe i papam, si skifter. Mund no, të kenë edhe harushmeve papë, kështu që. Okej. Okay. Atyre, ë, um, Javier Marias është shkrimtari për cilin do të flasim sot dhe libri i tij, i sa po botuar në shqip, ë, uh, është Nesër në Betej Mendo për mua. Dhe Uh, këy është nga një varg sht eksperient, domethënë kështu që është është motiv sht mm, eksperient. Po pikërisht pra. Po ky ky zotri uh, Javier Marías, i biri i filozofit uh, Julián Marías, ë uh, një nga kokat letrare, po themi uh, të letërsisë moderne spanjolle, sot europiane. Sot llogaritet so një nga shkrimtarët më të njohur në domethënë europian, do të isha një nga kandidatët më të mundshëm të Nobelit, po kjo siç duket nuk bëm befasisë se kemi shumë kandidatë Nobelit që mhm. nuk nuk e afrohen më gjithë në mbetën shkrimtarsh Tërza Konçu. Që Liber në në Vezhanti ka, domethënë që në fillim ka atë tërheqje ë uh, e cila e, e merr lexuesin me vete në një në një labirint misteresh, por fillon me takimin e Viktorit dhe Martës, ë uh, burri i cilës është është larguar, janë në Madrid, por ai është doja BD-ja ishte në Londër me shërbim. Mm, që shiko ata takohen, edhe edhe pa po atë natë që ta takohen, ky përfundon në shtëpinë e saj. Dhe kur fëmia dy vjeçar bie në gjumë, ata shkojnë të rrihën në dhomën e gjumit dhe fillojnë edhe zhvishën. Edhe në momentin që ata zhvishën, Marta fillon të mos ndihet mirë dhe ajo vdes. Vdes mua aty në krahët e tij. Vet <coughs> tani Viktori është me këtë dilemën e madhe se çfarë do të bëjë. <coughs> A duhet thjesht mbledh rrachat e vjetra dhe të dalë nga apartamenti, të fshi atë kasetën e regjistrimit telefonik edhe edhe të lërë mos lërë gjurm? Apot lër një pjatë me ushqim për ato fëminë vogël që do zgjohet në mëngjes. Çfarë do të bëj ky burr? Edhe edhe ideja është e gjithë dilemës, e gjithçka që që ndodh brenda shpirtit të tij, mendjes së tij, uh, pas këtij episodi fatkeq me me një grua, që ai nuk është se e njeh dashmirën në fund fare. Nuk nuk e njeh, është, është janë takuar 2-3 herë, domethënë, siç duhet të ka qenë një zgjedhje rastësishme nga qete dashurit e tjerë nuk kanë qenë në dispozicion dhe i karë rralla këti mm -hmm. dhe është komiko tragik qasti kur, kur ndoll kjo mm -hmm. një e papëritur e madhe, një shtange dhe u, në fakt e është një stil i jashtë da konëshmë sëpse në 7-10 faqe të japë është një moment që duke sikur mund të kalon të edhe me 5 faqe dhe me 6 faqe uh, Thee Viktori, bo aty po të thuj se si nuk jebet emri fare mm -hmm. në personajit, vetëm vetë Marta uh, dhe është një dilemë në momentin <laughs> çdobejmë fëmin. Mhm. Mm ajo, ajo po në atë moment në fundit nuk pranon ti telefonoj askujt. ë uh, i kërkon që mos të ti ri afër, por mos të telefonoj askënd. I vjen keq për këtë, ndërkohë që përfundon të uh, duke ndryuar jetë, duke thënë oh voglushim. Mhm. Mm Dhe tani personazhi ajo është në një situatë të tillë që s'di ç'të bëj. Mhm. Mm e para është i uh, i qiron ca gjëra fëmin që ti lë një pjatë që të di të paktën të ketë mundësi të haj kur të ngrihet ti krijojat e mundsin desa të merret vesh lajmi merren në sekretariën telefonike atë të kasetën domethënë sepse ka tentuar të marrit shoqën në Londër por nuk e ka gjetur tek hoteli ku ë uh, ku, ku përqendron doqë mm. që ajo 2 orë 3 orë përpara ka folur me shoqën në telefon dhe uh, në këtë situatë në këtë lloj përshkrimi nis ajo pyetja e madhe domethënë se sa peshon të ne të thënat do pat të patënat ë uh, a ajo është kuora A, a mund ta mbyllin shkuarën ton në një herë apo mbetet gjithmonë e pashtershme dhe prodhonte për ne gjëra të ndryshme nga varet nga situata. Dhe shumë interesant se si e ndërton atë fabul, atë fabul shumë shumë të kujdesshme, ë uh, ky është stili, me një stil të jashtëzakonshëm, domethënë që ë uh, sjell përmes asaj kasete duke dëgjuar disa gjëra rifillon gjithë jetën e Martës tashmë që nuk jeton më. Mhm. Mm duke lidhur që aty kupton që i kishte qenë fairasishëm sepse e kupton nga telefonadat që kishte pasur me me të tjerë. Me ë uh, mer se si si tunele ato fjali që ndërtohen si tunelet për drejt shkuar të saj dhe ky është një personazh tani që kthehet si atim, si motiv i shkëpërirjes që duhet kthehet tek momenti dhe ky më pjesë e mbrim në if i i pak i maskuar me syze por aty ka shkëmbyer vetëm dy herë me një vajzë sepse është kthyer prap pasi ka ikur nga apartamenti. Në apartamenti është kthyer prap me mirakun që ka, njeris ka ardhur njëri, domethënë, po do të do të për lart dhe domethënë merr të gazetat me urgjencë për të kuptuar që ora lajmrimi i vdekjes, po kjo vetëm kjo apo edhe fëmia ç'do të thonë policia ç'do të thonë. Në të situat i afrohet prap si anonim sepse personazhi është skenarist që herë herë shku në dhe për tjerët dhe, dhe nuk dhe e emrin, vetëm kur shef që kanë dhe e emrin tjerët dhe prezentohet me familjën e, e Martha në teles si, si me emrin e shokut vetë që ishte skenarist në televizion dhe fillon dhe jafrohet si aji motivi që do të kërrihteje të, të kë skena mm -hmm rikthetet e skenave krimi skena, skena, në krimit ai nuk ka bërë ndonjë krim domethënë po jo është shprehë në raportin sepse aty domethënë ekspertiza mjeksore ka thënë e ka pranuar që vdekja ka qenë natyrale mm -hmm. dhe këto e që janë nifet me Luizën me motrën e, e, e, e Martës, nifet me Eduardon, Deanin që ishte i shoqi, nifet me Tiatin dhe aty ka edhe një pjesë të këndvështrimit politik sepse iati punon në burrin mbretror dhe shikon aty ë, u jsonka një moment shumë delikat ku uh, vjen ajo mbrëtresha dhe i thot njëri që që i shkruante e ashtruante ai fjalimin do të thot sa herë ti fletu mbaj qanimë sepse intonacioni jo të jep kuptim gjëra, domethënë tjetër asa që thot. Mm -hmm. Deri këtë pikë që domethënë jëroni... ka ka ka diçka që që kanë bëj për shembull e shoku në nënvizojnë këtu në lidhje me vdekjen. Sepse që uh, nga faqet e para të të romanit vdekja është është prezente në në në në gjithë e përshkruan gjithë ato. Edhe thot për shembull që që është situaj shoqëruesi i vazhdueshëm i lezuesit, këtu se mund të jetosh në mënyra ndryshme, por në mënyrën se si vdes pastaj mund të jetë diçka që e bën dikoj që e lexon gazet për të qeshur, mund të jetë një një vdekje tragjike, mund të jetë një vdekje aksidentale, mund të jetë një vdekje e paralajmëruar. Për më tepër dhe ai thot që që është është një roman mirëfilli psikologjik, domthonë, por i thësh për të shkuar të lexusi. Nga anë psikologike ka rokur gjithë, unë thashe, vetëm a me atë kasetën që dëgjon, a i rifilohën dhe rrinë ndërton një komplet një, një përsenash tjetër nga a i, a i që mund të prezentojnë në filinu, dhe kuptonë cili ishte kynërët në këtë rasi, me gjithatë, kjo rasi e qonë dretë një jetë tjetës, përse kjo lidhët pasaj me Luizën, me, mm, me motërën e mm. Martës, dhe arrinë të rëfej atë që dinte, dhe do më thënë, uh, për mes kasetave që i vëndë e uh, vend dëshmin sepse luaj loja e e, e djalit që do të merrin dhe aty gjatë gjithë kohës ka një përkujdesje nga këto që mos ta marrin vesh i ati të vërtetë. Meqenëse dhe vetëm ai mbetet i, i panjohur për të vërtetën se si çfarë kishte ndodhur realisht me, me martën atë natë, domethënë, ndërkohë që i shoqëri që, që kishte qenë Londë, në Londër në fakt kishte qenë me një infermier në natën kur to e merrin telefon dhe vetëm nesër mm mund -hmm. të arritën ta gjenin atjet tek tek doma. Ë mm -hmm. uh, fillon një një një, një shpjegim. Si një retrospektiv, du thënë, duke rëkthyre, pra nda e këtash që janë disa detaje që ndërtojnë disa tunelit shkuarë dhe kjo shpytja, në më thënë, më baronët në no herë ajo e shkuarë, a merë disa kuptime gjatë jetës tonë, a kër i këthejemi ne, në më thënë, kemi fuqita rëfejme vetë vetën uh, të gjithin, mm -hmm. uh, sa jemi ne me disë të thanave dhe pa thanave, kush është këkufiri, që në bëndë, me thënë, cili është identitetion për vete dhe për tjer më disa sa saj që shprehim ne dhe sa që kuptojnë tjerët për ne. Një ja, nga shprehjet romantesh është ësht, kjo pyetje e bukur që ndërton ndërton këtë ky, këtë ky, lloj rrëfimit domethënë prandaj ky Javier Marías shikohet sot një nga shkrimtarët më të lexuar dhe më të sugjuruar për shkak të këtij këndvështrimi shumë të këndshëm që ka në në, në mënyrën se si e percepton njeriu në, në në në në të thënën atë pa thënën. Po kjo dilema e Viktorit në këtë në këtë roman të Javier Marías ehm që që i ka mbetur në dorë kjo grua, po themi, e çaj ai pak e një. Uh, ë momentin që këta hanë po shkojnë në dhomën e gjumit. Dhe tani tani a, a, a, emri i saj, ë jeta e saj bëhet pjesë e tij edhe pse ai me gjansa nuk nuk do ta njihte më në rrugën e sën, do ta harronte fytyrën e saj. Por por por emri i saj. ë dhe kush kjo është? Bëhet kaq i rëndësishëm, domethënë për shkak të asaj vdeje, shumë kohë më parë, domethënë no, kemi diskutuar këtu për një libër, ndoshta skemi folur gjatë për këtë, por mirëma e zeze një kalep mm. po pikrisht të flet domethënë sa vendosin gjërat e rastishme të parashikuara për ne mund të jesh në një vend që ose mund thuash mund të bësh një veprim pa e pasat gjithë jetën ti jesh pasojë aty veprimit në një çasti të vetëm që nuk e ke menduar. Sepse po po të kishe shkuar çdo gjë mirë atë natë me gjasa, kjo do të ishte histori e mbaruar, të na e harruar një çështë. Po. Mund mos ta merrte më fare në telefon si, si gjasa. Kjo po. bëhet tema qëndrore e jetës tim më pas për shkak të ndodhis. Ktu ngatrojmë në më sikur. Fakt, domethënë, siguri mund të na çojë në një rrugë të gabuar. Në fakt i ndodhi një ngjarje. Loja sigurisht. Raporti i ngjarjes që i ndodhi, domethënë, gjithë çirimimi i atij i së shkuarës siç e thëdi i Martës bëhet pjesë e jetës së tij dhe në fakt këy jeton me atë domethënë në ai lloj raporti mm -hmm. dhe lidhjen që e bën me Luizën me motrën e Martës është duket sikur vazhdon një histori tjetër brenda vetes brenda aksaj ndë ajo që u duk fare e rastishme një përzgjedhje fare rastësore për shkak se mungonin tjerët tashmë u bë jetë e këtij dhe në në këtë lloj pikëpyetje se si si zbulohet gjithë personaliteti i Martës përmes atyre uh, atyre zërave Të dëgjuara vetëm për për pak kohë, domethënë në mm. mënyrën se si kjo fliste me të tjerët, se si e përzgjodhi këtë, si kishte folur me motrën, domethënë që çata mm. uh, takimin do bënte, si komentonte me gjithë, jo, është një lloj meditimi mm. i mall, dhe janë ato pikë pyetje që thashë ndanëton edhe sepse vjen dhe të ndërton gojëza pikë pyetje për për Lexusin, për mënyrën si duhet të shohë ai disa gjëra me të tjerët, me vetën e vet, me me raportet e rastishme, me ato që ka takuar fare rastishme, ato që ka menduar gjatë me ato që i ka ndërruar, për nuk e ka dakuar kur. Një farmë një? në njërë, Marta bëhet më rëndësishme në vdekin e saj se sa në njërën e si jeton. Dhe. E kjo është akaja jetës, pasaj sepse në më dhejnë, njëher, si shtot, uh, mark të dhejnë në njëherë, si që të të marktojeni që... Uh, ka pasur thot, të të të më të famshum se Newtonin të të të këshu që i ka në rënd gjeran kokë, po a i kishe prindet e pasur dhe e bën atë rëndin e mollën së të, doderë, të, të të si kur betim ti i këshin dollër Jemi duke folur për uh, librin Nesër në Betëjmë Ndo për mua nga shkrimtar i Spanyol Javier Marjas është uh, një historie tiranis me një cift që janë duke a uh, çift po themi nuk janë duket barazgjë nuk janë duket barazgjë <laughs> por <ka laughs> nuk janë nuk janë çift bashpor janë një burrë dhe një grua që një herë një natë tradhtie kur ajo mbetet uh, mbetet e vdekur në krahët e tij dhe ta uh, themi njëojë unë dua po dua të lexoj uh, vetëm vetëm pak nga mënyra se si se si romani fillon edhe për të folur pasaj pak për stilin e Javier Marías edhe edhe si ka ardhur i përkthyer në shqip nga Shpëtim Ndota më gjithra fjala edhe uh, uh, është libri i dytë që i përkthen Shpëtimi uh -huh. Uh, e mënji Shqipërim të mirë. ë uh, oh. lezohet lezohet të rrihesh, lezohet të këndshim. Unn uh, un, fakt e prisja këtë sepse që ku kam lexuar gjithë shpirtra thjesht për këtë në Shqip, oh. në origjinalin e Shformani Oakfordit. Është një ciklin uh, fjala ë uh, botuar nga nga Këpëdoy, më kishim mbetur në mendje, ndër fakt më kënaqi shumë më shumë. Është një stil vjesë mm -hmm. të vonshëm, nga ato stilet që e veçojnë shkrimtarin dhe të mbeten në mendje gjatë. Ja, ja pse bëhet magnetik që në fillim uh, ky roman. Fillon kështu në fjalët e para. Kurr nuk na shkon ndonjëherë në mend se mund të gjendemi me një grua të vdekur në krah, një grua që kurr nuk doja shohim në fytyrën, ndërkohë që emrin do të vijojmë t'ia ruajmë në kujtesë. Kurr na nash, nuk na shkon ndërmend ndonjëherë se një njeri mund të vdes papritur e pakujtuar, ndonse një gjë e till ndodh në çdo vend e në çdo kohë, të bindur konsisoj se pra nesh nuk mund të vdes askush tjetër përposa ti që për giojmë në shtratin e vdekjes. Në jo pak raste fakte dhe rëthanat e vërteta të vdekjes, synojnë të mbulohen të gjallët dhe a i që vdes, nëse kuj fundit vërtet ka ko që të abras mendjen, shpesherë ndjenë turp nga forma dhe shfaqet e mundshme të vdekjes, ma dje dhe nga vetë shkaku i saj. Një mostreje, frutash, deti, një cigare e ndezur në kotulepsi e siper, që uëvë flakën qërqave, apo akoma më keqë, leshit të mulesës, një rëshitje në pjatën e dushit, Zverku, dërsa dera e bajnës shënë byllur nga brenda me qeles, një rrufe godet një pem që le artësohet, buz një shëtitoreje dha jo pem, dërsa shembet në tokë të sopton e shkull nga qafa kryet e një kalimtari, baste të një të huaj, të vdesësh në trup me trupin mbatur vetë me qërape, apo në karigen e berberit me një gushore të sërmadhe, rrethuar qafës në një shtëpi publike, apo në karigen e dentistit, apo të vdesësh duke ngrëm peshkë, Të mbetet në një hal në gryk dhe të shohesh ndër përpolljet si një fëmijë që nuk e ka të ëmën pran, veç e afusin gishtin në gojë për ta shpëtuar apo të vdesësh teksa rruhesh, me një façje ende të skumuar, gjysmë i parruar në jetë të jetëve, nëse askush nuk ka ndis, i shtyr nga ndonjë lloj përdallimi estetik që ta bitis punën e nisur, pa përmendur ndërkaq chanset më të fllishta dhe më të fshehta të jetës, për të cilat nuk flasin vetë gjatë moshës së rinisë së hershme, pasi jashtë saj nuk gjenë preteksin e dur do nëse ka njerës që i trumbentojnë me të madhe për të këre kosur për parët të tjerve por se në të shumë të nëherëve pa ja dalë banë duke si kur ka bërë gjithë rezumen mm -hmm. e asaj e, asa e, e thënë kështu është një shkrimtar nga këto që s'ka frikë se e parë da e par mërën atë që që ka thënë duke të kërë e shef ka i të drasht e kërë të thot që kërë e fillon ka që pëtua ku do nuk tashë do të zova mbi 70 faqe vetëm në këtë në ato detajet e e e e fundit të ndryhimit të mm. jetës së Martës, edhe për kujdesin e stit për këto gjërat e vogla, do ikën 70 faqe në një përshkrim të tërë zakonisht ë duket sikur e duke tërë me atë për kujdesin e vet, domethënë të gjithën dhe bodon fakt një për shumë në gjithë bodon nifet Kennedy vetëm sepse u vra domethënë doqje ka pas president tjetër të tërë shumë më të famshëm dhe shumë A, po shumë Abraham në... Lincoln po po edhe po, ai mi po e dhe gjithë <laughs> ato që vritën sepse mori pas vdekjes morën rimorën gjithë koncept tjetër gjithë mm. uh, jeta e tij dhe pse mund të kemi Pasigurish që vdekja vdekja kanë shumë më ambjetën pasaj shënjon ëh pra sepse domethënë ajo arti i kësaj është njerëzit po ta shohësh në mendje un tolerojn shumë gjëra për gjallat, po për dhegurit fillojnë të dhe vendosin një marrëdhënë krejtë tjetër, domethënë mm. për shkak se ajo ka një fuqi të pashtajshme pas brenda nesh. Mm. Në kësaj pasmarrëshmë dhe për çdo që jeton, edhe ajo ajo fillon të ridimensionohet në mënyra të ndryshme brenda nesh. Sepse ka dhe një gjë tjetër që mm. nëse mund ta shohë nga vetja ime këtë, që në mënyrat e të jetuarit edhe mund të ndryshosh, e bën një gjë gabim, e bën herën tjetër ndoshta më mirë për mirësohesh, kurse njeriu vendos vetëm një herë. Është sublimina anë të që s'ka oz disha mirë të radhë. Do ta përmirësojmë. Le ta përmirësojmë. Do ta bëjmë me regji. Do ta bëjmë me regji. Jo, deri më sot po. Deri më sot s'është këtu njerëj. Pa. Ëh, Lazari thon disi dy herë, po herën e 24 tim se s'i di. Se nuk ka treguar njerëj. Shumë faleminderit. Është takimi bashit duke folur më zhanshur me ne këtu në studio. Javier Marias është shkrimtar spanjoll, një nga libratorët më të mirë, është tani më në Shqip përkthyer nga Shpëtim Dota dhe i botuar nga Dudaj në ciklin Fjalla, nesër në betej me ndo për mua, gjeni në gjithdo libreri, nesër në betej me ndo për mua. Këtë e jemi në bas pak, gjemi falim dirit. Gjemi më si, në fundja për më bërë. Edhe ju e, sajko nga Mjus, ta një ora 8.39, mirëm gjesi që të zhidhve jeni me Klab FM në 100.4. Oh yellow Sammy. Hm. Aderë. Je pa këtë je. Hm. Okej Bardiko. Oh ye! Tasëri. Çift apo vetëm? Vetëm jeri. Okej. Okay. Aderë, çuna ne godsam, nëse e gjeni se kë kanë parur un, bazuar edhe në pyetjet që mbajnë kolegët këtu, do ta dërgoni më një herë në 0692070222 një dhuratë nga dyqan taksi.com për ato që do të vi pari me përgjigjen e saktë meqëra fjala dyqan taksi.com i jeans on line gjathtkohës kanë nga të gjitha llojet e produkteve që mund të shkoin edhe shapka mund të djesh. Është e vërtetë. Edhe shapka, yeri, ë uh, elektronik, televizor, kompjuter, veshje. Veshje USB-ra Këtë unë, qanta, suze, etjere, etjere, etjere Dhe, nëse nuk e një kredit kart, nuk ju duhet Mund paguani, kur porosia vjen tek Dera juaj Dera juaj, po, ding dong mm, mm, mm, E, vjen mm. aji, dy shanta kësis për shumë Edhe, U ti di gjon, di gjon këtë Ose këshu oh, mm, Ja ku jemi Ja ku të? Ta Qështë që njërë nga duratët e dy shanta kësi.com Tani, për ju, mishdashur Por do të gjeni se për, kë po bëjmë fjarë Kë kam paru Mhm mm është mashku mbi 40 vjeç politikan wow jeri ka kapur dhe selçon wow dër, më pëlqen jeri më pëlqen <laughs> jeri i <laughs> jep jeri është i gjatë wow bravo jeri e kemi të m majtas Jo, jeri, me keshë elëshove, jeri Atër është i lësë, jo, e, lë, lë, lë. Dja, is, e, lësë i së Jo, pasak të është të djaftas Dja i së qa është lësë i jatë Në të djaft Në të djaft Lëbë Lullë bashën? Jo, së kam par lullë bashë <laughs> <laughs> Nuk qëhet në televizor, e kam par live E kam par me së të mi, jo në ekran Asë nuk dhe lullë vejt? Më zëre. Më zëre. Ja një model. Ëh, e fusi në një kshowat, ëh, dhe pastaj inci. Ah, mirë. I jepi Lori. I jemi Lori. Okej, okay. okay, është kjo nga ato aktivistët e vezëve. Nuk është aktivist vezësh. Okay. Mienkeç mm, Lori. E humbe Lori. Po, prap ti. Një politikan djathtas. Ëh, nuk është LB. E humme. Si kam si. A, ai ah, një yeah, bejë. A është ministër? Mendukat se ka qenë minister dikur. Ës siñjosh? Ës sakt. Futë tani. Ai është një politikan i djathtë i njësh. Ës pak i shëndetshëm? Pak i shëndetshëm, çon domethënë pak i shëndetshëm. Domethënë nuk është shëndetik ideja. Rumbullak, rumbullak. Jo, nuk do të thosh as rumbullak, m'vjen keq. Ës është i djathtë, është i djathtë. Ne kemi thënë i djathtë. Po, i djathtë e kemi thënë. Po shtypeni. Ës thatanik? Jo, nuk është thatanik është... Uh, shiko... Humba, më humba pra, unë shi shi pak, shi. të më thënë. Humba, humba. Nuk është i shëndosh. Ja. Nuk është satanik. Për oh, moshen që ka është mesatar. Ok. Por tsep... nuk është satanik, nuk është i dobët. AP. AP. Astrid. Patozi. Patozi është ah, satanik. Praf, pash, bash, ja, okay. ja, tani, ke... A ti grabraj si ajo. Po pse s'e shëndoshën? Jo, nuk është ashtu. Po do të ishte një ide kur bëra pyetjen, po. Ase do vjen edhe prapë skaqje. Të rradha prapë. Para se të shkonin te individët, se do hani belan me indi... do gjeni belan, më falni. Ë mm. uh, individ ka pafund. Ju mundoni ta perkufizoni okay, pak më mirë para se të hynin me muaj këtipër. Para se të hynin individët prapë, kështu se. Lori flet Lori. Ë, domethënë, ka qenë si ta bëj pyetjen që Nuk e di Lori. A i Lori Kë, përsenaxi Kë, a qënë me i lumëtur me kretar lullëzim bashën Apo me Sali Birgjish A i se shfaraj me pëtën njerë është djatë paspës do me dhën që është me pëtën Ahahahah Më përndaj për edhe mëra Jeni i fudur shumë me kokë I eri Nuk i fillon emri me dë Apo i fillon? Tashe, ku t'djemon, tek jep pyetjen e bon bravo. Oke, okay, i fillon emrit me D? Hapa e gjetët atë. I i fillon mbiemrin me show, se oh. oh ah, Sh? E pra, se prandaj për pyetjen u bësh pak rumbullaka. Gjetëm rezultatin. Është pak Tiron? Është pak shumë Tiron. Tironi i vjetër. Ka gjetë herë bravo. Oke, ai dikysh shpesh bëra pyetjen në lidhje me shëndet. E pra po bëje më përpara atë. Do të bëj pyetje. Do të lumtje. Faleminderit. Pa i ndatrojmë. Here we party. Jo, së çfarë, Altini më vjen keq. LJK çun edhe gjotha, LJK. Tan. Dhe kam u ndangur. Ështa herë pra që. Lidhja për zhvillim kombëtar. Tani është deputet. Po vares deputet. Është më tërhequr se dikur. Më intereson. Kur dorojë të Spartak Ngjela? Shëhatolla. Shëhat. Ja që lë radhën këtu. Okej. Ç'do bëjmë tani? Ta një gjithë dhëpem, dojnë që t'hide një short t'jeri Dhëpem oh, një, një, një sa oh, njojmë, sa njojmë, oh, sa njojmë oh, Oke, okay. atërë, ti marë një letrat? Mërë një letrat, letrat nërko, unë do t'japë uh, një fjalë njërit për jush Një emër kafshe Letethe Olta Olta mm -mm. Yes! <laughs> olta Olta, Olta Olta nuk ardhë farë, sot Oh, je, yeah, oh, je! Sa u gëtu altini <laughs> Olta nuk ardhër, sot I velorit ardhur për Duhet bësi kju apo kjo kafsh? Do të bëri fare. Oltën po buzqesh, të pëlqeu? Kujdes, kjo është basic kafsh. Sepse duhet të bëjësi kafsh. Tani do bëjm Oltën, kafshën e Oltës. Pastaj do i them do bëjm kafshën e Oltës, pastaj do i them shortin, po. Atëre Oltën do të bësi një kafshë, do ta gjeni se sicila kafsh. Po mundohet të bëjë, të bëj Oltën. Do bëj zhurmë. Kujdes. Mëe... Mëe... Më... është... Unë e kuptova. është ideje eksituar. Jo, nuk është ide. Ja, është... Jo, ja, mos ebri më më mëse. Linja oltën të. Mëe... Më... Më... Më... Unë e kam një ide. A ty te... A ty e kam shumë. Se nga i që kontraktohem shumë përge botët dhe nuk... Një që kështë pro. Një ro, një ro. Një kështë pro. Okej, ollë të bërësi kausha e saj. Letër, letësojmë se që vajtë jetë jebi, ndaj të anitë që kështë letë viktima e lojës. Ata e posë dhënë e para, po pa bëjnjë shkaktisjet vogër. Ba da bëjnjë, ba da bëjnjë. O, oh, jo. Ja. Jo, jo, jo. Ollë të më s'hojtësh. Jo nga vetja. A, ah, në ndavër? Unë shpëtoda. <sniffs> Edhe unë. O, i ka rëmë, i erit. Po pëse ne edhe ti eri nuk zhjodhëm ah, okay. jo, jo, jo, <laughs> në? Zhjodhëm në e para këtë Herodja. Do t'a zhjodhës ti? Se kishtam më ndeshtë nuk e për zhjodhëm. I erit dhe jetë viktima Elojës mba spak në klubin e mqezit mishdashur. Ta një një kërkes muzikore. Nga? Njen, oh, nga... Nuk e mbaj mënd sepse ishte... Ishte paranta kosh. Mm. Që ne e patëm këtë kërkes. Me i gjitha dhe urë Kjo është uno di quei giorni. Është për Ildën. Për Ildën, sa e ke mbajt mend je bravo. Ja, po pra. e shikoj këtu. <laughs> Okej. Okay. Ilda, kjo është për ty nga Jex dhe Nina Zilli. Ja ghost. Uno di quei giorni. Lasciami qua non c'è niente che non va. 5k t 경찰, ha fisik, til'시 zri tませんkase ap threatened s resoluman, o usko sota njene 9.00 nes 20 nes 10, zamk anti jet, ordu 식at i0. sile ditinrërِ pu particulari dhen'i njelingweod, oha血 mх tinizër jikatër. Yagën kryonelsen, ù الë pohjso maddu, hitzvoh fotovën farute, dhe nghĩ që catrër 0.ieri x少qy cd sedge, pas hasïty u objegdër i ndomestre, textic shësht ou干andët notendhen chuyën. 13. buildings dheoribhe., të bend까요? 9. a loro in bocca ma qualcuno mi citofona che ho un piede nella doccia esco con la cappatoio che mi si apre sulla porta c'ho una multa c'è il postino che mi scappa, tocca andare in porta dietro sento un click, la chiusura del cancello tocca scavalcare con gioielli al vento ok rientro, accendo il cervello più o meno connetto che può succedermi di pezzo La mattina sto a massa si fuori a grigliare con la moto come c'è easy rider sulla compianare per vestirsi c'ho una prastiche nemmeno un cardinale si comincia della giubba sciarpa al collo stivali si cuffia casco guanti pronto per andare anche se un po' sud e si è appannato già l'occhiale la vita d'un cowboy su un cavallo artificiale però poi non è che piove inizia proprio a grandinare la radio parla dio non sei Jago di që omi ishtë danshur është uh, uh, timële në bashkë me One Republic Apologjës Kishim këpaj dë gjoarit Na falj një prëta We apologize Falemderit gënti nga durësi që e kërkove Oh Ma qa u bali Bo qare ke këtë more Qare kam këtë Një vezë e vogël Ske parë në një është Ashtë të gjithë tjerët vetëm gjiganë Ej Ate jere A okay. të herë, që më um... të gëtë? Kytë lë pa fiatës E, diqo, dua që... Një la postil dua Okej, pa tjetër, vërdro Së ferë një gjyre Ollë ati donu një la postil Dua pa... aaa! Kabe! Uh! Bravo! Gjë vërë në të që për të kamurë është me për mirë së Altini? <laughs> pa, me për të të shansë Qa e në këto këshu? Altini së mërë së rëzështë Nesë, okej, bravo! I jepet për gjumë. E dini që kanë gjetur zërin? Po oh, mos efut kot. Speto, speto, speto, speto. Ylli Manjani. E saktë. Është gjetur Egla 126, i mbroj numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo qof. Jo. Bashpreja që na e kanë thënë se really. zbori, hapi rrugën budallait. E ke djup të shpreti? Faleminderit. A <laughs> e <laughs> ke <laughs> dëgjuar ti? Orti. Sapo. <laughs> Unë vetëm hap rrugën, da, nuk nuk flas. Ëm, po ta kam hapur. Okej, dgjoa, dgjoa. Ëm, Aktorja Arben Derhemi do tjetë me ne, vetëm ba së pak minuta është të në kruin e mqesit, për të porur për shfaqin e ti të re, ga Dario Fo, uh -huh. Johan Padan dhe Amerikat, Johan Padan dhe Amerikat, ku ben i luan të gjithë uh -huh. personashtet. Po, është në ja, buku, është historie njërzimit e, e, e... Njërzimi tërgore nga një mashtrus, dhe kjo është shumë në gjezeqme. Ty të përqinë mashtrus të tjeri a uh, jam pëlqen uh, kur e sill Dario fo normal. Mm, Përshëndetje Dario. <laughs> Patjetër. Fo apo po po po. Po po. <laughs> Okej. Okay. Merre go mirë. Uh, a juçi më këndroni me ne do të flasim pak me ben Benin për këtë shfaqje të re. Është në teatrin metro... ja, ja. ni... uh, me uh, e Metropoli. Ja ja, eksperimental ku ti spa i Voglis mund ngjitur me teatrin kombëtar, aty tek Pedonalia, tek Shatitorja. Kështu që e ka shfaqjet e sonte. Tan. Ë uh, gat fundjavës gjithashtu. Pak më von, pak më shumë, por Jeri është ganti tani, sepse Jeri ka rënë në viktime e lojës sa e njohim kolegun apo kolegen. Atëherë on po ikën. Ikem. Ciao Jeri. A ka tre pyetje për Jerin? Je nikadio? Oh, sigurisht. Atëherë si funksionon kjo lojë? Un kam bër 3 pyetje, janë 3 dilema të cilat ja drejtojmë përfundimisht Jerit. Por fillimisht këtyre dilemave do u përgjigjen Altini dhe Olta, kolegët e saj. Ata do t'i shkruajnë përgjigjet dhe më pas, kur të rikthehemi, do të bëjmë një ballafaqim midis përgjigjeve që do jap ieri vet, e cila tani nuk na dëgjon, do <coughs> dëgjon muzikë nga nga iPhone-i iPhone i saj dhe atyre përgjigjeve që kanë dhënë Altini dhe Olta. Ju mundohuni ta parashikoni jerin dhe dërgojeni përgjigjet në 0692070222. Ai për ju, i cili do të ketë i parë 3 përgjigje identike me ato që dhe japë jeri më bon, ka përthituar, pra je, jemi me i den që të parashikëm jeri. Ta. Ok? Mhm. Mm Atere, pjodhja e parë. Galin. Tileme e parë për jeri në shkjo. Jeri, do të gjithet e shëndroje lakurish 3 orë për para familjes tënde. A oh, o, zotim. <laughs> apo, 5 minuta lakurish një gjiro rreth, 6x këndër bëj. Më vrapi pjesë. Një giro 5 minuta shepës, 6 minuta. Nuk do bën dot. Po, më vrap. Tek Skënderbeu. Është vështirë, është dilem shumë e vështirë në fakt. Po, pra. Pra. 3 orë lakurish përpara familjes apo 5 minuta lakurish, një giro rreth Kalit Skënderbeut. Edhe rreth Kalit. Po rreth Kalit, pra se Kali është në mes. Ah, okay. Po flasim rreth Kalit. Sa të kishin mirë të ta kishin bërë kuajt të Skënderbeut, ata do të kishin bërë nja dy kuaj. Edhe mos ndry... se kemi Skullar beje është mbi kalë që është skulpturë nga Odise Pascal si ta thëj mund të të nja 3 orë lakurisht për parën familjes apo 5 minuta lakurisht rreth kalit të Skullar beje <laughs> Ësht vështirë, është dilema më vështirë jetës. Okej, okay, mirë dërëm. në rregull. Shikojmë se çfarë. Njërë Përgjigjuni ju, si mendoni se do përgjigje t'i jeri? Jeri nuk ka nevojë ta bëjë ora, kjo është thjesht përgjish... pra, <laughs> një dilem. Po, po. Është hipotetike gjë. Hipotetike mish dashur duhet ta sferojmë këtë. Pastaj kemi lën dëshirat e hapura, kush do lë ta bëjë ora? <laughs> ne ta bëjmë. Unë doja ta bëja. Atë unë centretin. Një natë nga ora 4 e natës domethënë ora 4 e mëngjesit Callada Las freaking thotë në anglisht gjë këtë më pas është 4 e mëngjesit kur ikin njerëzit pra nuk ka një orë të caktuar në 4 filloi të dalin pra jo nuk ka nuk kam jo jo kjo kjo ajeri është ditën më shkrafjala mes ditës më tepër është the old school will fail we go freaking është vetëm ky ndonë gjën gruaja nesa old school ëm vite dytë ieri O oh. zgjidhje të, të jetoje e vetme në një ishull tropikal? Mhm. Ah po, më shok në Antarktid. Kjo e besoj se nuk është asgjë. Të jetosh të... e vetme fare në një ishull tropikal? Po. Ah po, më shok në Antarktid. Kini paraqyshi kaza stacione atje, në Antarktid. An... Që bëjnë Antarktida Ok. Bëjnë bëjnë kërkime, bëjnë gjëra. Që sjë atje mund të jesh me shok si si thon hapsin në këto stacionet hapsinore pak a shumë. Po. Ka izolim, çipto. Por apo apo vetëm në një ishull tropikal, në një ishull tropikal, këtu po që mund të rish lagurish. Aha. Po. Gjithë ditën e gjithë natën sa vetëm i e fundja. Po, me sipas neces mund ta mm. vizitojmë. Ta marrësh ato çokolandë fare. Ëh. Të garantosh. Vjen ieri këtu pastaj. Po. Se gjosa duan edhe ti atin për ngjyrën që si e marrin ngjyrën në tru. Po pra, po, një një për ndonjërin nusja për shkakun më ngjyrën e planit sa bukur tho, sa ngjyrit ka marr kurrizi. Nuk kush do kush do e shoj kurrizin tim i thën. Vetësteje. Vetësteje. Në fakt që që vënë rë që më shumë në dialekt ekspozojn femrat sesa meshkujt. E di. Ha? Po. Në fakt po ndryshojnë pa kohot, por formula e kopës është kështu. Atë më più dia e fumit për ieri në shkjo. Po. Ieri Dozidje të pije, dy, lë, dy gota lëngë plerash. Uh, Ju e keni parë nështë që të ndodhë në njërë të plerat. A i fermentimi do me thënë kështu edhe. A i fermentimi do me thënë kështu edhe, është, është a i lëngë i plerave, po? Mësë, mësë, dy, gota, dy, gota, dy gota lëngë plerash. Po? Apo? Apo? Apo? Një liter qumësht gjash të muaj pas skadensës. Një liter qumësht gjash të muaj pas skadensës? Një liter qumësht gjash të muaj pas skadensës. Apo dy, lë, dy gota lën përrash. Dy gota lën përrash. Po ai çumshi pas kadencës. H. Hmm. A. Ke provuar një herë çumsin pas kadencës? Çfarë erë vjen? Mund të kem pirë dhe sot ndoshta. Jo, jo, 6 jo. muajin pas kadencës nuk e ke pirë se se e merr në vesh lagja. Qar... <laughs> po nuk i diet. Ndoshta etiketa thoshte ishte forma. E merr vesh për kodense. dy arsye. E para nga era që vjen, e dyta nga ulërimat që do lshosh ti së domosdëm ke dyta. Po. Aporta të lëngut. Edher njëherë, tre pyetë, tre dilemat per ieri janë këto. Ë dilema e parë, ieri do zgjedhësh të rrish lagurish 3 orë para familjes apo 5 minuta rreth sheshit Skënderbej? Në dilemën e dytë kemi, të jetosh e vetme në një ishull tropikal apo me shok në Antarktid? Dhe në të tretën, të pish dy gota me lëng plerash oh, apo 1 litër çumësh 6 muaj pas skadencës. Ne bëjmë pyetjet e vështira në klubin e mëjesit. Kjo është gazetaria. Serioze. Eh? Coming home a sigma and Rita Ora tani, pas pak Benderhemi këtu në studio. Cuz it's like I it ain't leading no where I can go. And then there's still nothing in my way. Yeah. Time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirëdita, suksesi ju lajmërova, kam kënaqësinë t'ju prezantojum studio aktorin Arben Derhemi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është Mjim. A, aktori kryesor dhe i vetëm mm. në shfaqjen Johan Padani dhe Amerika. Amerika. Uh, dhe zbulimi Amerikas, i Amerikës, i cili është është një pjesë nga Dario Fo, një komedi. Uh, satirike satirike me mm -hmm. një aktor që luan 14 personazhe, siç bën për ta thoshë, bën vetë një prezantim të vogël të kësaj pjese. Uh, Ë, ti e bëre prezantimin, është e kotë të, të prezantoj dhe un, por është një uh, pjesë që mesazhet të cilat përcjell janë mesazhe tepër njerëzore. Mm -hmm. Dario Fo është një nga uh, dramaturgët më të mëdhenj italian. Shmimin Nobel në dramaturgji dhe, Emer i së provuar Darjo Emer i eshtë zakonshëm dhe e, bukure e Darjofos është që i flet uh, njerëzve me një stil shumë të thjesht uh, por mesajet që për cjellë jenë shumë të mdhaja dhe shumë njerëzore të një kjoj personajhi personajhi Darjofos, Johan Padani mm -hmm. është një personajhi që i cili shpëton nga zjarët e Inkuizicionit në Spajnë në, në Itali dhe në Spajnë mm -hmm në të dy vendet dhe shkon me Kristofor Kolumbin në Amerikë për të zbuluar kiteset, për kafshët kanë përgatitur unë për un, po, të mm -hmm. un, mm -hmm. zbuluar, mm -hmm. zbuluar mm -hmm. botën e re dhe atje Eh, për të shpëtuar kanibalizmit bëhet mbret, bëhet magjistar, domethënë mashtron gjithkohon, është një mashtrues italian i provuar. Edhe dhe dhe, dhe si uh, e ke si ke në përfundim fundi është që uh, gjithsesi kanibalet janë shumë më njerëz se sa ato që sjellin zhvillimin, të cilët nuk janë shumë. Po lejoja pak mi pjesën, dhe tregonte që ngacmimi i Dario Foska ardhur edhe nga uh, në vitin 1992 për shkak se binte ai ishte 400 vjetori kam përsëripëruni i, i udhitimit uh, no, mm. të Kristofor Kolumbit do bën nami e ta gëzuanën kështu dhe ai donte të bënte pak po normalisht normalisht sepse normalisht replikën intelektuale sepse ato njerëz nuk çuan zh vetëm zhvillim atje po çuan në varëndim shfarosje dhe kjo është një gjë që doamë duam domethën duhet ta duhet ta mbajmë në kohendencën tonë nisi europian si, si uh, lindi idea janë janë mbi 100 shfaqje po m'thuat të kësaj pjese po më më çop mbrava në fillim kur atë propozoua atë shkoi mendja vet si si, jo, si shkoi mendja vet sepse një aktor kur ka një uh, background dhe një CV të gjer vjen një moment që do të bëjë një gjë që është në chic si puna dario fos për 400 vjetorë. Prov <laughs> për ty domosë prov për çdo aktor edhe Kjo është një sfov vërtet e madhe sepse ë përveç të tjerave është një pjesë shumë imponjative mm -hmm. që kërkon një e, fizik, një mendje dhe një e, aktrim të përsprovuar. Megjithëse Rafiala e me, me ka bajtur në formë, unë shoqë që je shumë e, në formë. Jam po kam qenë edhe më mirë. Kjënë dhe që më mirë. Doa <laughs> kjo kjo është një pjesë fizike, sepse ti duhet shumë fizike, është, mm. por është edhe shumë imperative për sa i përket anës aktorale, aktorale. Tani 14 personazhe. 14 personazhe në 6 dialekte. Më më më të më çon të pak më radhë se si se kush kush është nga personazhët. Pëjetë personazhet janë të ndryshëm, ë karakteret janë të ndryshëm, karakteret që këy gjën në çdo vend ku shkon. ë mm -hmm. karakteret që kanë Itali, në vendin e parë ku shkon, karakteri që i rrugës që bën në Tunizë, pas Tunizis shkon në Sevilla, pas Sevillias niset për në botën e re. ë uh, Gjat kohës që ë uh, udhimi për në botën e re uh, ka brenda anijes shumë personazhe, mm. ka kafshë, ka njerëz ë uh, dhe në botën e re atje pastaj njeh njerëzit më të mirë. Dhe A, a kjo është Ilonia, pra kjo është Kjo është Ilonia e Dariofos. Kjo është Ilonia Xersë Dariofosi. Kanibalet më të mirë. Fosë, kanibalet që bën gati ta han me pak impenjim jan shumë më të mirë se sa këto njerëzit këtej të inkvizicionit, ti cilët djegin njerëz për motivin e vetëm sepse kanë mendimin e tyre. Edhe kjo është edhe një impenjim për gjithë, kanë mbështypen intelektualët në Shqipëri që kanë mendimin e tyre dhe mos kanë frikë sepse njëherë do të vdesin edhe është tmershme domoshem. 2 me 2 është, është 2 me 2. Pash një vend atje në Varreza, ku ishte njëri kishte zënë 5 metra gjerësi dhe 10 metra gjatësie, edhe kishte vend edhe varrin e vet aty. E kjo. për tendencëre ajo lë bëj pallat shumë mirë ndohet shefi po ta voi për stheli i faktikisht jo për stheli e kishte bërë ai vetin po problemi ishte për zgjidhjen e zyajit tani më tregon pak se si si si ehm um, si do ta përktheje ti se kjo sigurisht që më është er, një e thavrë gjithmonë fletë për çon mesazhe cilat kanë bënë me Jo më ka dashur shumë vjet më parë, por me me Akejnë këto mesazhe njerëzore mm. edhe sot. Uh, si përshen në, në, në ambientin shqiptar, do të ambientin shqiptar përkthehet uh, në çdo lloj mënyre. Në ambientin shqiptar përkthehet edhe ëh uh, se duhet të diskutojmë pastaj për politikën, duhet të hym politikës. Në ambientin shqiptar përkthehet edhe me legalizime. Mm. Në ambientin shqiptar përkthehet edhe me ardhjën e me sh shprënguljen e masave mm, të madhe mm. të popullsisë të cilët nuk rihabilitohen dhe e, nuk, kër, nuk nuk nuk mësojnë mm -hmm. të bashkëtojnë mm -hmm. me me me me tjetrin me me tjetrin o, me atë që pricin, kanë gjetur o. me pritsin me atë që i ka dashur me atë që i ka hapur spinë etj etj ti ke etike zgjetur që të për shkak se se fo uh, ke ka thurë Është shuar... edhe një gjë tjetër. Po jemi. Është edhe një gjë tjetër që ka të bëjë edhe me me me, me pronarët me drejtorët pronar në Shqipëri mm -hmm. që zën vendin dhe nuk duan të dinë pastaj për asgjë tjetër. <laughs> Do thënë që nuk kanë ministri. Është okay. nuk duan të diun për por ministra e Brismet. Ministra në flok gjata. Por uh, por çfarë un do të, të për, po flasim me Arben Derhemi në zonën e sotrinjë, është uh, aktori Arben Derhemi, uh, shfaqja e tij quhet Johan Padani dhe Amerika, uh, nga Dario Fo dhe dhe në të uh, Benicelli 14 uh, personazhe në sken, të gjithai luajn vet. Edhe kë 6, thënë 6 dialekte ndryshme, ti ke zgjedhur që të bësh 6 dialekte të trevave ndryshme të trevave në Shqipëri. Sepse është është është adoptuar, mm. Dario Fo e ka shkruar në disa dialekte, në shumë dialekte, në 10 dialekte në italisht dhe ne e adoptuam në 6 dialekte për ta bërë edhe më argëtuese pjesën. Fati i mirë që Shipja i ofron këtë so, lërm. Fati i mirë që Shipja i ofron, fati i mirë që dhe un i sotron? i zotroj i mm. pak sepse edhe të flasësh në dialekte është është e lindur, nuk është një gjë që mësohet, sepse varet se ça të bëjmë me veshin, ça të bëjmë shumë gjëra. Prapë. Cili ka qenë më i vështirë nga në dialektet për për ty? Të them të drejtën nuk kanë qenë të vështirë, por ai korçari është një dialekt i cili më ka ardhur prej kohësh. Nga... Mund ta kthesh mund ta kthesh pak tashin? <laughs> <laughs> <laughs> po stil thej me lal kështashish me ajo. Po fol të s'do. La krol me gjit. Është. <laughs> kështu që, kështu që shkon nga njëri te tjetri tiranzën e ke jo jo jo no jo do të kenë letrare si bazë dhe letrare si bazë pastaj është dialekti i Romve. Okej. Okay. ë pastaj është dialekti korçar, pastaj është dialekti vlonjat, dialekti lab, si thua, mm -hmm. dialekti Dibran dhe ë Shkodrani plus një dialekt Mal të Malësori. Okay. Dhe... Mal po. Okej. Po ndryshon, është Shkodranin tjetër që është. Shkodrani është i drejtë, po sigurisht është gjë. Po mirë, është muzikale është gjithë, është muzikale dhe, dhe personazhet janë adoptuar ë do thënë në varsi të personazheve janë vend dhe karakteri. Më kuptova. Simbas personazheve se Kanibalet për shembull i kanë bërë Korçar, por kanibalet në fund dalin shumë të butë. Kështu që <laughs> Kështu që dhe Korçarët janë të butë kërnazka. si të tjerët. Kërnatska, kërnatska. Po, kshu... dalin kërnatska. <laughs> Kështu që, ëh, um, Shvajcha është është sonte, nesër dhe pas nesër, pra, pra uh, Norën 7 eh mazës ora 19 fillon. Ëh ju e dini është teatri ë Komtar eksperimental, ku i thjesht ai voglin ndodhet i ngjitur me teatrin komtar, janë janë Monti Bansh, mot e Pedonalja. Është instalë mirë, salla e rehatshme, mua më ka pëlqyer. Është salla e ngrohtë. Salla e ngrohtë se njerëzit nuk vinë edhe nga motivi që është ngrohtë. Salla e ngrohtë. Dhe dhe se nuk është për ta thënë me të drejtën sepse është është gjithmonë shumë lir këtu. Sa kushton bileta? Bileta kushton 5000 lekë. 5000 lekë. Është një, domethënë, teatri është unë nuk e di. Këto çmime që gjenden mm, mm, në Shqipëri nuk kanë asim. A na simba të bëvë nuk e di të them drejtën se nuk kam qenë. Por besoj që besoj që, që në teatrin kombëtar të Zimbabves duhet jet jet tinta, të jetë minimalisht 10 dollarë. Është e vërtetë. Është, domethënë, nëse nëse dikush thotë që nuk kemi u kemi mirë para për për të shkuar në teatr, me ato çmimin 500 lekësh. Një birrë në dark, kam përshtypjen që është uhum, sa më shtrenjtë se biljeta kinemasore. Varet se, po, varet se ku. Po, jo, në çdo në çdo cep të bllokut. Shiko, është kjo është është edhe për të ndalur keq në një farë mënyrë se për të ndalur shumë keq. Sa kultur, teatri, teatri ndjehesh po, mirë, ndjehesh mirë, ndjehesh rehatë, mendon me kokën trënde dhe ndoshta ky është edhe motivi që nuk e duam te ardrin hmm. edhe nuk e duan të adrit. Njërzit, kështë, duam njerzit te ardhin i bën mendojn njerzit qe kjo ne i duam njerzit te brisht hmm. asfalt pa pa rrudha ne tru ti <laughs> thash je ka shtitur kjo kjo shfaqje ka shtitur ne vende ndershme ku ku mendon qe es pritur ku ka pelqyer reagimin dorsta mshose mund te them te drejte reagimet qe kan pasur ne per zona te thella te shqipris kan qen mte mire se sa reagimet qe kan pasur ne Tiran, pse mendon se është kjo? Ëh, kjo shfaqje është parë dhe nga shkollat e mesme. Ëh, mm -hmm. dhe un kam pasur frikë sepse një adoleshent nuk e ka mendjen të dëgjojë një monodram, një monolog, mm -hmm. pavarësisht se është shumë argëtuese edhe është komedi. Por kam vënë re që njerëzit mbasi mbasi fillonin dhe dëgjonin. Nxënësit ishin të jashtëzakonshëm pastaj. Reagimet e tyre ishin ndoshta ndoshta <coughs> reagime më të mira sesa të njerëzve Normalt atyra që vinin shohin faqen mm -hmm, për ditë, mm -hmm. edhe ti mendon që është një publik i zgjedhur si thonësa. Ndërkohë që ishte publik shumë i mirë ky i adoleshentëve. Ku ku ke shkuar? Faqja faqja faqja është ka shkuar në të gjithë Shqipërinë. Duke nisur që nga Pogradeci, mm -hmm. Korça, Vlora, ë Fieri, Lushnja, ë Prishtina, Shkodra, në Shkup mm -hmm ka shkuar shfaqja, ka shkuar në Podujev, ka shkuar në ë Dibër të Madhe, e, ë është është shpallur shfaqja e vitit. Oh, bravo. Në çmime të kultit, edhe un kam marr çmimin aktori vitit. ë oh, kam marr disa çmime në jashtë Shqipërisë, në Dibër të Madhe, në festivalin e Dibrës, në festivalin e Podujevës, kam marr çmimin par, e parë gjithashtu. ë tani do shkoj në festivalin e Zemunit në Serbi që jo i zemunit mëshëm, zemunit e Ajt. Jo, jo, jo ish, <laughs> Klani, jo Klani zemon. Fakti është që aty ka lindur, pa. po se aty është krijuar reklami, po ne kemi të bëjmë me, me teatrin dhe ë, do thënë e, na kanë ftuar aty. Shkërcyshëm, është është një nga festivalet e monodramës më të mirë në Europë, kështu që, që <coughs> jemi të luntur, jemi të nga qështë Luntur e shumë sukses, unë do vita shohë uh, Vetë dhe vetë të tytë, në faktë Falem derit shumë Sepse uh, nuk do të të umur E keni miçtashur, është Johan Padani dhe Amerika E luajtur nga i vetëmi aktorë është një monodramë, si që për një zotë Një komedi satirike, nga Darjo Fo është Sonte, nesër dhe pas nesër Në teatrin eksperimental Kujtim Spa i Boglit Tek Shotitoria, tek Pedonalia dhe është në orën 19, 19. dhe është 1 orë 20, 20 minuta mund të thoshë 1 orë 20 minuta shfaqja shumë ngatësuese dhe dhe por do ju ikim do ju ikim menjëherë s'do më rënë vështirë si do ju ikim. Kështu që me Arben Derhemin sonte, nesër dhe pas nesër ne do të shihim në anën tjetër të kësaj këngë mish dashur këtu në klubin e mëngjesit I Want It All nga Queen tanë 9:32 pothuajse jeni me klub e femër. Mungjesi. Mirë se vini anon. Gjuvem Mungjesit. Queen, I want it all. Anon. Gjuvem Mungjesit. Mirë ngjeshit vetë. Haha. Hello. O oh, o oh, o oh, o. Oh, oh, Jehi e ganti për të vuajtur. Për të vuajtur. Pa. Për të vuajtur. Faleminderit. Ja, do të lidhim tani? Okej, okay, do vua shurat. Ai <laughs> dajte gati jam. Ej, dgjoni, dua të jap një lajm të mirë miqdanësh për gjithë juve. Oh ye ye. Ka lajm të mirë, am. Në datën nën në faktorish për herë të parë, në datën 28 dhe 29 shtort, dyqanet Dormeo dhe Topshop mund të përfitonin 29% ulje çmimi tek dyshekët Dormeo, tek shpërbërsi Nutribullet Pro, kapuçët mm -hmm. Walk Max dhe enët Deli Mano. Mhm, mm si asnjëherë tjetër më par, 29% ulje, që nuk është pak. Është e konsiderueshme. Një pa? treta, po thuajse. Mos humbizni të rani, por vetëm datën 28 dhe 29 shkurt, vizitoni the fashion topshop.al, topshop.al për të parë gjitha ofertat, por janë në të gjitha dyqanet Dormeon dhe Topshop. Topshop. Topshop. Topshop. Nistë 8 dhe 29 shkurt, vetëm këto dy ditë, 29% ulje për të gjitha këto produkte. Tani është në 37, i jeri është Gani, i jeri shtriu në një dërmeo. Kështu si e bëu ti juve? <laughs> Kështu si e bëmë ne. E bëu sikur do ndodhi në një çë e madhe. Ka shumë. U zbuloi nga portreti i Altinit që e para Altinin e ka lumturuar shumë, nuk e di pse, ishte shumë i qeshur. Nuk i pëlqen. Do, a... tek e treta ulta ishte Okej, okay, ajo ishte vlerë. Atëherë, jeri shkojmë nga nga turpi tek uh, karakteri turpi për njerzit është. Me fronthelli deri <laughs> pa vetëm. Pastaj tek shpiftësia. Domethënë no, ka, ka ka është shumë Lermi. është shumë larmish, është a, një mozaik pyetesh. Le të shikojmë se si do përgjigjesh ti. Ata i kanë dhënë përgjigjet e tjera <clears throat> po? Po, po. Gati, po, po, le, a mund ta ndryshojmë ambientin Altin? Po. Të ndesim në një dritë tjetër? Muzikorë? Ja, keni miq danshues, ndryojmë pak tempo. Okej. Yay! Jero! Atëre, pa. Pyetja e parë për ty është. Mm. Do të zgjidhen që të qëndrojë laquriç për 3 orë. <laughs> për 3 orë. Për para familjes tënde. Mami, babi, vllajë dhe tezia. Dhe matet, e matet, s'ka problem. <laughs> apo për 5 <pes> minuta laquriç, <laughs> një giro rreth Sheshi Skëndervei. Të më shojnë gjithë Po, po Ose para familjes 3 orë lagurisht për para familjes Apo 5 minuta lagurisht Një giro rëzë Sheshit së këndërbet Me një vrapë të shpeti Ta një ullëse më njërë turpin mbetet brënda familjes Se sa jashtë Kështë do zjedhë 3 orët 3 orë para mami dhe babit Isha në një më dyshe Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo E shikojmë që ka thonë Altini Dhe Altini ka thonë 5 minuta rë Edhe unë uh, i më mirë pesinutat edhe kalit Se sa... O, oh, da taj tani... O, të lukët e... Kër Tur ishte po turpi i botës ose turpi i familjes Kur ishe i vogël, kur ishe i vogël tura... Dhe për mua më mirë në bedën brënda familjes Gjërat, cësa to... Shtak si raskant, të mdurësit Ska të mdurësit Ska të këtë farë Ble di paga uh, të sa garanca 30. Shikoj Altin kur të të binte, kur të të binte ty. Yeah. Është një turmë të tur rburuar Altini është pak e sikleshme, kështu që jo, më vjen keq. Jo, jeri do ishte me gardë rrethuar, nuk ta tham. Të. Jo, jo, e, tani mos i shto gjëra. Unë nuk jeri që imblet, jeri e dëgjova shumë gjëra të gardhë, gjërat i mblet gjërat këtu. Ra një letër. Pasa edhe unë nuk e dini se unë përgjithsisht jam vetëm me macet në shtëpi, kështu që ja, e mbyllim këtë muhabet. E jeri, mos e rritë mëndim. E thamë përpara gjitha mides. Ndratuaj a nuk bërra ditet. Nuk të pju e një kështë dhe ashtoni. Nuk e kemi në dorë në zjadet jeri edhe... Së kemë që a i bëjmë. Okej, atërë. Na përqenë, këta në më ambetet më të bukura. Okej, okej, po, po. Fi shkojnë mëndja vetëm në inventu. Kuma? Po ku e ti t'i ku shkojnë mëndja ime? Po ti t'i ku shkojnë mëndja ime? Ti ka shëjt të nga nga malë. Ti olë da të të skushen faqet. Po, po i kanë vërnush. Të, të forcoen t'i paret. <laughs> Nëjse, oke. Okay. A t'ere, a t'ere. Pjedi e dytë për t'y eri. Pa. Nga oj që petë lë. <laughs> te jetonsh vetëm në një ishull tropical. Ko shumë e mirë. A ty mundërish lagurisë sa të ma? duash. Je vetëm ti. Gjithëm allë nushtë idea. Apo, e, për e, lëm, e lëm një vitë. Okay, apo me shok në Antarktid Përderës a është për një vit? Jo, në fakt nuk ishte për një vit, po me që të kërkojët i pelem Këtë të të mërët, Ani Ta shenë gjithësë si një periude që antë kohët Do tjetoshë vetëm në një ishullë tropikal Apo me shokëri në Antarktid Ka një pot ishte për një periud dhe më të shkurëtër Këtë një pot ishte për një periud dhe më të shkurëtër moja është çështja e ishut por përderisa është një periudhë shumë e gjatë vetëm nuk jetohet, kështu që do ziej të dytë. Duhet pak ashtu. Po duhet, patjetër. Ngroftësi njerëzore. Tak, shoqëri. Shoqëri. Tak shoqëri. Okej, mirë. E ul ta ka. Me shok na bravo, bravo. Nisem me shoqëri. Hajde. Dërgoj që Altini ka thënë, me shok në anta. Bravo, bravo, bravo. Okej, mund të bëjë tani kanë një pik. Unë kam dy. <laughs> U të shmen fara altini nga kësimi <laughs> Altini, këjdes altini Kësperererere Dhe tanini jeri Kjo është shpivur atë Pyre 23 oh. Po, oh, tu kanë imë në shpivësir Po Jeri, do s'zidhjet pije dy gota me lëngë pleras E? <laughs> këmërë nështë të qeset e plerave e në, e në njërë makina, jeri, lëtë, E këmërë nështë ku vi makina jeri që le atë E shtë ajo jo. Këmërë nështë pija Mund të vësh timush, po mund të vësh direkt nga makina. Po, nga ajo shërbim brap ashtu. Jo, po të as gojë, onthe makina. Ta mbushin e mbushunga, tas ka problem. Ti vetëm për di pirke. Mjaft lutam. Të merrsh. As dom të të dyta. Apo të pish 1 litër çumësht 6 muaj pas datës së skadencës. Çdo të vi eri jeri era mortje. Tësi unë nuk kam problem se. Oh, lutam. Ja, pra, të plera të është edhe kjo e altini Tani, unë kam një problem, se qumshi nuk e pi asë një gjëndje nërmale I ma gjëno përstej të... Qumshi më gjerë, aho, babon, sa problem, njeri Po dhaj, e ishtë e herë përstej E përra dhe gjithë rrugicës, njeri, të lëgjes O, njeri, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Vazdo, vazdoim. Në tualet apo te plerat tash? Më ja? fal tani, ha. Më fal. Më fal, nuk tham dy gotat e lanave. <laughs> <laughs> a dhe A dhe dheri <laughs> <A de njëri. laughs> <A de njëri. laughs> do pi e? Eh? Apo? Zjedh jashtë, kamë. Ja, du, zjedh ato mullon e pa. Braheri do të zgjidhni dy gota me lëng plerash, miq dashur. Le të shkem çka thonë Olga? Dy gota lëng plerash, bravo! Bravo. Olga, zgjidhni <gBLANK> mirë plerat, lutem. A dini ka sa? 1 litër qum është 6 muaj pas oh. yeah. so, kadencës. The winner is. <laughs> The winner is. Mjaft. <laughs> The, <winner. laughs> The, <winner. laughs> <laughs> The winner is. E, po mfal. The winner is. <laughs> Kër ndodh kjo, <c> uë, nuk shko në lanë, nuk shko në plera Apo ju e toni në plera Qa thot kjo ma, qa thot kjo ma Aj, lo me ka ishte luta Jo, zakonisht uh, Kapsha i me bën një gjithë t'ilu në marrë edhe në plera <c> <c> <c> E <Em> mde dhe <c> përsto jetë E mde dhe përsto <c> jetë Ska djeg. E para jere. altin ti nuk e kafsh për momentin, thjesht. Kjo po them ta lërehat ku <laughs> kam <laughs> pasur. Uh, Ë, tek plerat ndodhen një mori enzima që të bëjnë mirë për. Uf. Uh. Përshëndetje. Djerëun <laughs> them të ja hidë kollajin e qumshit. Emra. Nëse atë fund të nëmbyllën dashin produktin dashoj lloj tani. Po. Atë r901 varo <laughs> numri gonit dhe ka thënë i parit dashamir shehin ka parë bletë. Bravo, bravo dashamir. Bravo, dashamir. Do ngon. Dorco Bruna ka gjetur e para këngën e ditës 011 i mbaronumri le të japim dy bileta për teatrin eksperimental Kuytims oh, pa hipokrizi. O ke shfaqjen sonte, nesër, sonte nëse Sonte nëse dhe pas nesër, nesër. Bruna, shfaqja me Bender Hemin. Ja, pa, pa dalë në Amerikë. Në Amerikë. Ëh. Mm -hmm. Ëm. Um, mm. Shikom pasajtë kush ka vënë 3% saktë në, në lidhje okay. me parashikimin e jerit për t'i dhënë dhe dy bileta dhe yes, dhe kthejemi, spak, gjithi, një një të tjera. Yes. Kthehemi pasfaqën kryeminë e ngjitur tani një interpretë shumë të shkurtër kur të kthehemi miq dashur. Es ke ti mëmë me mëtrëgimi You should do. Berna Et je suis vite pas libre Je suis fait mal en mon plonge n'avais pas vu le plafond de vert tu me trouverais ennui si je t'aimais à ta manière si je t'aimais à ta manière si je t'aimais à ta manière Hello, Mirselina, këu vimë në mëngjesit. <gjithet> <gjithet> ah, Mëngjes të gjithë. Mm -hmm. mm -hmm. Po mm -hmm. <gjithet> më duhet të thonë hirit kafe ka mikrofon. Hi. Je më stërvitur automat këtë gjë? Smelina na Hansmelina. Për çfarë? Për çfarë? Më mm ndiqni. -hmm. Isha, i sha kursa partia? Çë vajën në Elbasan? Po. Pa. Flisim uh, flisim bashk. Po. Në makine këto. Alem rri atje. Po. Ora është 9:45. Kur Endre Prem lidhjen ton, pam. Mm. Atë, ajo gjë janë ku un do të isha, konkursi i ideve mm -hmm. ko, ko, për Luiz Albanian fillonte në orën 10. Kështu që un kisha çare kor e ko, tan, përpara fillimit. Dhe ishte tek Hoteli Imperial Ta. në Ta. Elbasan. Deri këtu çdo gjë në rregull. Po. O hotel i imperial, gojave the, me thandreja. Mm. Investim i mirë atje, tek ura e Zanitës. Mhm. Mm si di siçi më thonë. Ka edhe mm. një bar. Po. Të vetin të atje. Mm. Normal. Futem në bar. The. A më ka dëgjoj? Ka dëgjoj. O thetan. Oh my god. Altinin. <laughs> wow. wow. Po në barë më banin në radio, radio. në klëb e femë Më banin në ngritur Kështë që edhe brënda barit Televizore të ishën të ekstacionën dhe lejmeve Por pasë dhe dhe gjohesht i t'ju Prat nuk sëpëtale prej nësh Oh, s'na unë takt Edo t'pini kafe dhe shumë Edo t'pini kafe dhe shumërë Edo t'pini kafe dhe shumërë Edo t'pini kafe dhe shumërë A dhe ishte proprio. Më bëri përshtypjen në fakt sepse në fillim dyshova sepse e mbaj mend eksakt që kur fikam makinën, ëh, edhe kisha Clabefemin atje, ishte Dualipa, me Bid One. Da, dhe kur dal nga makina, mbyll dyert dhe dëgjohat që jashtë, që në parkim, që ishte Dualipa, sepse ata Dua kishin speaker edhe në ambientin e jashtëm të barit. Mm -hmm. Oo po po. Dëgjohej Dualipa thashun, ose është një rastsi që dëgjohet Dualipa, ose, Dua po ose ta e kanë tek Clabefemin, ose un bash <laughs> Kam luaj domunse <laughs> vazhdoi t'dgjoj. Ka dje kisha. Jehonën e gjërave yes. këto. Por pastaj kenga mbaroi dhe më dëgjua Zeri Oltës. Mhm. Uh -huh. Si dëgjohesha në radio? Sa bukur. Dukesh shumë bukur në radio. Vërtet? Ndër drejton. Po. Isha e krehur apo e pak krehur aty? E pak krehur isha eh? se sapo mm. kishin mbaruar. Aha, okay. Bashkë edhe Por uh, gjithsesi, do të them. Mirë, ishte kënaqësi, ishte kënaqësi ti dëgoja atje, kështu që përshëndetje. Por është një gjë, atë që rasan apo jo. Ja? Që me me gjasa mund ti më duhet të, të dëgjuar. Tani, tani. Ti përshëndetje. Te Hotel kë, Imperial. Përshëndetje. Ditën e mbar. Kur të kaloj andaj dua të më thënë rast. Keni keni hotel shumë të mirë, me gje rafiala dhe gusto në përzjedhin <laughs> e radios. Ai the hotelin e pe dhomat, këtë gjërat ti. Jo, nuk kisha për dhomat. Ah, okay isha për sallën mm. e konferencave, më mm. i shafelë. Ata kishin që ishin bukur atje tek, unë e kisha parë një herë tjetër, por sepse kishte një sallë konferencave, ëh, ka dukta mikrofonat, tam. Dhe kishën një, nuk e diishin, pesë apo gjashtë mikrofon në një në një situash uh, uh, tavolinë të gjatë mm. ku uleshim neve, dhe një mikrofon ishte tek podiumi ku prezantoveshin idet për këtë projekt. Dhe mbas podiumit ishte dhe një një televizor Dhe gjithë shka ishte edhe në televizor, sëpë këshë një kamera mm -hmm. Dhe unë shikoja që këshë dhe regji Sëpëse kër flista në droshem, i në podium Dil dhe edhe në televizor a i në ekran mm -hmm. Pasaj kur dikush bëndë pjujet i e nga, nga ne që ishim në tavolin Dil një tyo Dil një Dhe, dhe me ndoba që dikush për bërë regji lori. Dhe fakt, Ma, si të të kështë të ertë të... të... <laughs> jori ja, Po pra, kush lori, kush lori këti hotelit <laughs> wow. Por uh, si funksiononte ishte që në momentin që ti shtyp mikrofonin për të folur automatikisht automatikisht kamera, kamera shkon automatikisht Kamera shkon tek Aho, të, tek bubër. mikrofonin që ishin ndezur. Ku të pagojmë Lorinën? Jo, sepse ne i kemi të gjithë mikrofonët ndezur. Edhe nuk do të funksiononte ashtu. Duhet të ishte një sensor që kushtonte. Po si ti këtë parë. A janë gati? Në të dy pa punë. Ah dia. Skoosh tek on nga që lodhet shumë. Hospitali dhe Tourism Academy, do mësoh, miksohesh në i dream. Pastaj, dish thrapqë ti punon se ne si si miksohesh. Vetëm të drejtën nga që lodhet shumë. Ke javën e hapur Lori, kështu që. Po, kam një mendje ti marr një ndihmës. Po, ishte teknologji e mirë ajo, dish të mikrofonin dhe kamera shkon. Një robot, olt. Te ka mikrofon që ndizon. Shumë mirë. Unë ajo që doja të provoja unë ishte po sikur test të mikrofonit, çopi. E, tek tek tek tek tek. A do ajo të shkon. Po, nesër. Ej, orkesës e imi është duke në ardhur mishdashur, në fakt kam britur, rëstudion 61, tek uh, Radio KF FM, sot nga 61 shi, Music Box, më të mirët nga Australia, në klasifikimet e muzikës, 500 më të mirë, plus informacione nga bota e muzikës, kanë qënë Brit Awards, nuk e di... Uh, oh, i dhamdje. I dhamdje dham, po e dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm Jehona vazhdon. Adel, 4 nga 5, jo keq, s'keq ku i mbante. Shumë mirë. Bravo. Duhet të fare Adele. Adele. <laughs> Adel. Adel. Përshëndetje Moza, Moza nga Elbasani. Ç'kemi <laughs> Moza? Edhe un gjithkohon radio te kujtoja Mbaj. Ëh, oh, super. <gjohen> Faleminderesim. Edhe Moza ka hotela. Nuk na thotë çande. Dorso fitues tjetër është <gjohen> Ani, që ka gjet ka qenë me 3 përgjigje sakta për dorën e jerit. Do të fitoj 2 bileta për në teatr për tek shfaqja. Për tek shfaqja? Gjithashtu un bëj asikets. Ti benë si kecsi që është. Bravo paska ngjet edhe këtu. Erlinda 206 i mbron numrin, gjithashtu 2 bileta për ndarje. Ishte e pa ngatrushme. Ah. Një kecsi vetë. Er vërtet. Dhe... Bravo Olta. Blu, okay. Në fakt, duke qenë se kecsi është mashkull, si zi, bojota. <laughs> si një jo jo, si një si një kecsi vogël uh, maltini. Si, si një, që, një si një kecsi uh, uh, ushq. Oh, kecsi ushq. Jës <laughs> një <Jossi> ke tushka, <laughs> tushka. Skaf jëll ke tushka <laughs> pa Pavel Basson Të përës më pakisitën Të përëtskë Të përës më pakisitën Të përëtskë Të përëtskë Të përëtskë Tamam. Tie nona. Tie nona, po, oh, nah, I don't know, I don't know what you mean? You and Nona You and Nona, yes, that's one of the things you've heard Oh, Bisha, Oh, Marum Oh, Marum Oh, Zogu This is Marum, yes, Marum is a lot of... Oh, Zgjur Zgjur? Wow, we have to say something We have to say something We have to say something Saw the man who sold the world by David Bowie played by Nirvana in this case Cover We will talk about Mr. Rish Ta na mëngjes miqtash e të gjithë në Radio Kampion. Ciao. Mirpafshim, kalojmë sikur. spoken was